ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ Все повістці минулих літ, звідки почалась Руська земля, хто в Києві перший став князювати, і звідки Руська земля стала будь. уже і ти, синовні пришедши, і сидоша по Дніпру, і нарікошися поляні, а друзі-дрівляні зані сідоша в лісах, а друзі-сідоша між Прип'яттю і Двіною і нарікошися Дріговічі. Тож почнемо повість сію. Після потопу троє синів Ноєвих розділили між собою землю і дісталася одному схід з Персією та Індією, а другому – південь з Єгиптом і Ефіопією, а третьому захід і північ з Вірменією, з Кіфією, Македонією, з річками Дунаєм і Дніпром. Через багато літ сіли слов'яни на Дунаї, де тепер земля угорська і болгарська. Від тих слов'ян і розлилися, як весняні води, слов'яни по землі, і стали називатися іменами тих місць, на яких вони селилися. Так одні прийшли і сіли на річці Мораві, і прозвалися Моравами, а інші назвались Чехами, а ось ті слов'яни – білі хорвати і серби і болгари. Коли волохи напали на слов'ян, і оселилися серед них, і пригноблювали їх, то слов'яни ці прийшли і сіли на віслі і найменували себе ляхами, а від тих ляхів почались поляки, а від них ще – мазовшани і поморяни. Також ті слов'яни прийшли і сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші – древлянами, тому що вони оселилися в лісах. А ще інші сили між Прип'яттю і Двіною, і назвалися Дриговичами. А інші сили на Двіні, і назвалися Полочанами. Від річки, яка впадає в двіну, і має назву Полота. Ті слов'яни, які поселилися біля озера Ілменя, назвалися своїм іменем Словенами. І збудували місто, і нарекли його, Новгородом, а інші сіли на Десні, і на Сеймі, і на Сулі, і найменувалися сіверянами. Так розселився слов'янський народ, і від його імені і грамота стала називатися Слов'янською. Коли ж поляни жили окремо на цих горах, на високих кручах, то був тут шлях із варягу греки, і назад, із греків по Дніпру, а у верхоріччі Дніпра волоком тягли кораблі до Ловаті, а далі можна було війти в ільмень озеро Велике, а ще далі у море Варязьке, і тим морем пливти можна до Рима, а від Рима пливти до Царгорода, а від Царгорода можна припливти до понт моря, в яке впадає Дніпро ріка. Дніпро ж бере свій початок із Оковського лісу і біжить на південь. Із того ж лісу бере початок Волга. Вона біжить на схід і впадає сімдесятьма рукавами в море Хвалиське. Так із Русі можна припливти Волгою в Болгари і хвалиськ, іще далі на схід, а двіною в землю варягів, а Дніпро впадає своїм гирлом в Понтійське море це море називається Руським на берегах його, як приказують, учив святий Андрій, брат апостола Петра. Видите ли горися я, яко на сих горах восияє благодать Божя, і мать град велик биті!» Андрій, який учив у Синопі, прибув у Корсунь і дізнався він, що недалеко від Корсуня є гирло Дніпра. Він захотів відвідати Рим і приплив у Гирло Дніпровське, і звідти вирушив у Гору Дніпром. І сталося так, що він прийшов і став під горами на березі. Вранці прокинувся і сказав учням, які були із ним: Бачите гори от ці, на цих горах воссіяє благодать Божа, буде город великий, і воздвигне Бог багато церков. І зійшов на гори, благословив їх, і поставив хрест, і помолився Богу. І зліз з гори цієї, де опісля виник Київ, і подався Дніпром у верхів'я ріки. І прибув до Слов'ян, де зараз стоїть Новгород, і побачив сущих там людей і який звичай у них, як вони миються і хвощаються в лазнях-мивницях, і подивувався їм. Потім одвідав країну варягів, а далі прибув у Рим і оповів там про те, як учив і що бачив, і сказав їм. Дивне бачив я в слов'янській землі, йдучи сюди, бачив лазні дерев'яні, нагріють їх до рум'яного жару, роздягнуться, і будуть голі, і обіллються квасом ченбарним, і візьмуть молоду лозу, і б'ють себе, і до того себе доб'ють, що ледве живі вилазять. А тоді обіллються студенною водою і так оживають. І те роблять всякого дня, ніхто їх не мучить, а мучать самі себе, бо то вони творять омовіння собі, а не муку. Ті, що слухав Андрія, дивувалися, Андрій же, побувши у Римі, повернувся в синоп. І створиша град во ім'я брата свого старейшого, і нарікоша ім'я йому. Київ. Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожен на своїх місцях, і були три брати. Одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому Хорів. А сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз боречів. А Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а Хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоревицею. І збудували вони місто в ім'я старшого брата свого, і нарекли його Київ. Був круг міста ліс та бір великий, і ловився там всякий звір, і були мужі мудрі тямущі а називалися вони полянами. Від них поляни і до в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз з того боку Дніпра. Тим-то і говорили – на перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода. А Кий князював у своєму роду і ходив до царя Грецького, і той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почестями Коли ж він повертався, кий, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок, і хотів було сісти в ньому своїм родом, та не дали йому навколишні племена». Так і донині називають при Дунайці те городище – Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його, Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь, тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати у полян. А в Древлян було своє княжіння а в Дреговичів своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князівання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра. Їхнє місто Смоленськ, від них же походять і сіверяни. А на білому озері сидить весь на Ростовському морі – меря, а на річці Оці, де вона впадає у Волгу – Мурома, яка говорить своєю мовою, і Черемеси, які говорять своєю мовою, і Мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить словінською на Русі – поляни, древляни, новгородці – Молочани, дріговичі, сіверяни, бужани, які сиділи по Бугу, а потім прозвалися волинянами. А от інші народи, які платять данину Русі, Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемиси, Мордва, Перм, Печора, Ям, Литва, Корс, усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радимичі ж і в'ятичі від роду ляхів. Було ж бо два брати у ляхів один радим, а другий в'ятко. Брати прийшли і сіли Радим на Сожі, від нього прозвалися Радимичі, а в'ятко сів із родом своїм на отці, від нього прозвалися В'ятичі. І жили в мирі поляни і деревляни, і сіверяни й і в'ятичі, хорвати. Дуліби жили понад Богом, де зараз волиняни, а уличі й тіверці сиділи на Дністрі в близькому сусідстві з Дунаєм. І була їх велика сила слов'янських племен від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять до сьогодні. Зате назвали їх греки велика скіф або Велика Скуф. Всі ці племена мали свої звичаї і закони своїх батьків, кожен свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх лагідний і тихий. Шанобу й сором великий мали перед своїми невістками і сестрами, матерями і батьками своїми. І був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора за день до того, а завтра приносили за нею придане, а древляни викрадали собі жінок коло води. А радимичі, в'ятичі й сіверяни мали спільний звичай, жили в лісі, як і всякий звір, шлюбів не мали, і ставали на ігрища між селами. Сходились на ті ігрища, на й танці, і тут умикали, тобто викрадали собі жінок, перед тим змовившися з ними, а коли хто вмирав, творили тризну над ним. А тоді вирубували велику колоду і клали на ту колоду мертвяка і спалювали. А після того, забравши кістки, вкладали в малу посудину, і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі. І єсть притча в Русі і до сьогодні погібоша Акі Обр. Коли ж слов'яни, як уже мовилося, жили на Дунаї, прийшли від скіфів, тобто від хозар, в волзькі болгари і сіли вони по Дунаю, і були вони гнобителі слов'янам. За ними прийшли білі угри і потоптали землю слов'янську. Ті часи були й обри, які воювали проти грецького, візантійського, царя Іраклія, і які мало не захопили його в полон. Ці обри воювали і проти слов'ян, і примучили долібів, теж слов'ян, і насильство чинили жінкам доліпським. Якщо поїхати треба обрину, то не давав він запрягти ні коня, ні вола, а велів запрягти три, чотири, п'ять жінок у підводу і вести його обрина. І так мучили вони дулібів були ж бо обри тілом великі і розумом горді, і Бог винищив їх. «Померли всі вони, не залишилось жодного обрина. І є притча на Русі і до сього дня. Загинули, як і обри. Нема від їхнього племені ні сліду, ні посліду. Після них прийшли поченіги, а потім пішли чорні угри мимо Києва, але то було пізніше, при Олегові». Після смерті братів Кия і Щека, й Хорива притискували полян Древляни та інші околишні люди і набрили на полян хозари на горах цих і лісах і сказали «Платіть нам данину!» Поляни подумали і дали від кожного диму меч і віднесли хозари мечі до свого князя і до старішин своїх, і промовили їм. От маємо собі нову данину. Ті ж спитали, звідки? Вони ж відповіли, у лісі, на горах, над рікою Дніпром. Знов спитали ті, а що дали? Вони показали мечі, і сказали старішини козарські. Недобра дань, княже, ми її дошукали своєю зброєю яка гостра з одного боку шаблями а в них зброя гостра з двох боків мечі будуть вони збирати данину із нас і з інших земель і збулось усе володіють руські князі хазарами і по нинішній день так у нас ведеться володіючи сам стає потім заволоданий і реше самі в себе, поищем собі князя, іже б володіл намі і суділ по праву. Літо 852 коли почав царювати у греків Михайло, стала називатися Руська земля. І об цім нам стало відомо, бо при цареві Михайлові Приходила Русь на Царгород, як пишеться про те в грецькому літописанні. Отже, звідси й почнемо, і покладемо числа. Від першого літа царювання Михайла до першого літа князювання Олега, руського князя. 29-й літ. Від першого літа Олега, який сів у Києві, до першого літа князювання Ігоря. 31 рік – від першого літа Ігорева до першого літа Святославового – 33 роки. Та повернемося до днів минущих і скажемо, що відбулося в ті роки з першого літа царювання Михайла і розкладемо в ряд літа. Літо 858. Цар Михайло рушив з воїнами, берегом і морем на болгарів. Болгариш, побачивши, що не можуть стати супроти нього, попросили хрестити їх і підкорилися грекам. Цар же хрестив князя їхнього і всіх бояр і мир уклав з болгарами. В літо 859 варяги із Заморья збирали данину щуді чуді і слов'ян новгородських. Із мері, із усіх кривичів, а хозари брали з полян, із сіверян, із вятичів, по срібній монеті і вивірці від диму. Літо 862. Вигнали варягів за море і не дали їм данини. Почали самі собою володіти. І не було серед них правди. І встав рід на рід. І був між ними розбрат, і стали воювати один з одним, і сказали собі, пошукаємо собі князя, який володів би нами, і судив би по правді. І прийшли за море до варягів, ті варяги називалися Руссю, як інші називаються шведами, а ще інші норманами, а ще інші англійцями. Так і ті називались і сказали їм чуть слов'яни і кривичі Земля наша велика й багата, а ладувні нема, то прийдіть князювати володіти нами. І зібралися три брати з родами своїми, і прийшли старший Рюрик сів в Новгороді, а другий Синеус на білоозері, а третій Трувар. В Ізборську через два літа померли Синеус і брат його Трувор. І взяв всю владу Рюрик і роздавав мужам своїм міста, тому Полоцька, тому Ростов, а іншому Білоозеро. Варяги в цих містах, захожі люди, за моря. А перше давнє поселення у Новгороді, Словене у Полоцьку Кривичі, у Ростові Меря, У Білоозері Весь, у Муромі Мурома, І ними всіма володів Рюрик. І пойдоста по Дніпру, ідуче мимо, І узреста на горя Градок, І упрошаста і реста Чейся Градок. Було у Рюрика два мужа, Обидва не з племені його, але боярини. Аскольд і Дір. І відпросилися вони у царгород із родом своїм. І пішли вони по Дніпру. І коли пропливали мимо, побачили на горі невелике місто. І спитали, чиє це місто? Їм відповіли, було три брати, ких ще кихорив, які збудували це місто. Вони померли. А ми живемо тут рід їхній, і платимо данину козарам. Асколь же і дір залишилися в цьому місті і зібрали у себе багато варягів і стали володіти полянською землею. Рюрик же князював у Новгороді. В літо року рушили Аскольд і Дір війною на греків і прийшли туди. Чотирнадцяте літо царювання Михайла. Цар же був у поході на східних землях, коли прислали йому звістку, що Русь іде на царгород, і цар повернувся. А скольди дір обступили місто, двомастами кораблями, списами підперли стіни Царгорода. Цар ледве пробився у своє місто всю ніч він молився з патріархом, а потім принесли вони ризу Святої Богородиці і помочили у морі її полу. Була тиша і море спокійне, і тут раптом знялась буря з вітром, і великі хвилі встали дибом, розкидало кораблі язичників гіра Яскольда, прибили їх до берега і поламало так, що мало їх врятувалося від біди і повернулося додому. В літо вісімсот шістдесят вся земля болгарська. І сяде Олег княже в Києві, і рече Олег все буде мати градом руським. В літо вісімсот сімдесят Помер у Новгороді Рюрик і передав князювання своє Олегові, родичеві своєму, і віддав на руки йому сина Ігоря, бо той був вельми на ту пору малий. В літо 882 виступив у похід Олег, взявши з собою багато воїнів, і прийшов до Смоленська з кривичами. І взяв місто, і посадив там своїх мужів, звідти пішов униз, і взяв Любич, і там посадив своїх мужів. І приплив до гір Київських, і узнав Олег, що тут князюють Аскольд і Дір. Сховав Олег одних воїнів у човнах, а інших залишив позаду. А сам пішов до них, несучи на руках малого Ігоря підплив до Угорської гори, сховав решту воїнів і послав сказати Аскольду і Діру, «Ми, купці, їдемо до греків від Олега і княжича Ігоря, прийдіть до нас, до родичів своїх». Коли ж Аскольд і Дір прийшли, вискочили всі воїни, заховані в човнах, і сказав Олега Аскольду і Діру, «Не князі ви!» І не князівського роду, а я князівського роду. А коли винесли на руках, Ігоря промовив, а ось він – син Рюріків. Убили Аскольда і Діра, і віднесли на гору, і поховали на горі, яка тепер називається Угорською. Аскольдова могила там, де Ольмен двір, а Дірова – за церквою святої Ірини. І став Олег князювати в Києві. І сказав Олег, це буде мати городам руським. І були в Олега під рукою варяги, слов'яни та інші людності, які називаються Руссю. Той же Олег почав ставити міста і наклав данину на слов'ян, на кривичів і на мері. Вліто 883. Почав Олег воювати проти древлян і мечем покоривши їх, брав з них данину по чорній куниці. В літо вісімсот вісімдесят четверте пішов Олег на сіверян і переміг їх. Наклав на них легку данину, не дав їм платити данину хозарам, сказавши при тому, я ворог їм, і вам нема чого платити їм. В літо 885 послав Олег до радимичів питаючи кому даєте данину вони ж відповіли хозарам і сказав їм Олег не давайте хозарам а давайте мені і дали Олегові пошелягу як і хозарам давали і владарював Олег над полянами дрівлянами над сіверянами і радимичами а з і тіверцями воював. Вліто 903 Ігор виріс і збирав Данину на тих же землях, що й Олег. І слухались його, привели йому дружину із Пскова наймення Ольга. Вліто 907 Пішов Олег на греків, залишивши Ігоря в Києві. Взяв же він з собою багато воїнів – полян, деревлян, сіверян, хорватів, тіверців, відомих як Товмачів. Усіх їх греки називали Велика Скуф. Із тими усіма воїнами пішов Олег на конях і на кораблях. І було кораблів числом дві тисячі. Прийшли вони до Царгорода. Греки великим ланцюгом замкнули затоку суд, вона ж називається Золотий Ріг, а місто зачинили. І вийшов Олег на берег і почав воювати, розбив багато палат, попалив церкви, і немало зла заподіяв грекам, як те чинять ратні люди, і звелів Олег своїм воїнам зробити Колеса і поставити на колеса кораблі, і з попутним вітром підняли вони вітрила і пішли суходолом до міста. Греки ж, побачивши їх, злякалися і сказали через послів Олегу, не губи нашого міста, дамо тобі данину, яку хочеш. І зупинив Олег воїнів, і винесли йому їжу і вино, та не взяв він, бо воно було отруєне. Злякалися греки і сказали, «Це не Олег, а святий Дмитрій, посланий на нас із неба!» І звелів Олег дати данину на дві тисячі кораблів по дванадцять гривень на воїна, а було в кожному кораблі по сорок мужів. І погодились на це греки, і стали просити миру, щоб не воював в грецької землі. Олег же... Трохи відступивши від міста, почав миру кладати із грецькими царями. І заповів Олег давати данину руським містам, перш за все, для Києва, а потім для Чернігова, для Прияслава, для Полоцька, для Ростова і Любеча. а також для інших міст, бо в тих містах сидять князі, які підвладні Олегові. А ще повелів Олег, якщо приходять руси, то хай беруть гостинне для послів, скільки хочуть. Якщо ж прийдуть купці, то беруть місячне на шість місяців хліб, вино, м'ясо, рибу і овочі. І хай роблять їм омовіння і купання, скільки захочуть. А коли руси збиратимуться додому, нехай беруть у царя на дорогу їжу, якорі, Канати, вітрила і все, що треба. І погодились греки, і уклали. Якщо прибудуть руси, то хай живуть вони коло церкви святого мами і не чинять ніякого зла ні в селах, ні в країні нашій. І в царгород хай входять тільки через одні ворота, у супроводі царського воїна, без зброї, по 50 чоловік і торгують, скільки їм треба, не платячи ніякого мита. Так уклали грецькі царі мир з Олегом, слово дали платити данину і ходили на взаємну присягу, самі цілували Христа, а Олега з його воїнами вводили на присягу за руським звичаєм. Клялись ті своєю зброєю і перуном своїм богом і велесом, богом худоби. І утвердили мир. І сказав Олег Прошите для русів вітрила і спаволоки, а словенам шовкові. І було так. І повісив Олег свій щит на воротах царгорода на знак перемоги і пішов од міста і підняли руси Павло Четію Вітрила, а словени Шовкові, і роздер їх вітер. Сказали словени, напнемо свої полотняні Вітрила, коли не годяться нам Шовкові. І повернувся Олег до Києва, несучи золото і вино і всякі коштовності, і назвали Олега вищим бо були люди язичники і неосвічені. В лито 912 з'явилась на заході велика зірниця у вигляді списа. Земля наша крещена, і несть у нас учителя, і же поучав нас і проталковав святе книги. Ішли угри мимо Києва горою і прийшовши до Дніпра, стали вежами, рискали вони по землі так, як тепер половці. Прийшовши зі сходу, вони посунули далі на захід через великі гори, які тепер називають горами угорськими, і почали тоді Угри завойовувати там Волохів і Слов'ян. Був єдиний народ слов'янський. І ті слов'яни, які сиділи на Дунаї, і яких підкорили угри, і морави і чехи, і ляхи і поляни, яких називають нині Руссю, для них же перших для моравів були перекладені книги і створена азбука, яка називається слов'янською грамотою. Ця ж грамота і на Русі, і в Болгардунайських коли морави жили вже хрещеними, їхні князі послали мужиків до царя грецького Михайла, кажучи, земля наша хрещена, та нема в нас учителя, який би наставляв нас і повчав, і витлумачував книги святі. Бо ми не розуміємо ні грецької мови, ні латини, одні ж бовчать нас одного, інші іншого а ми не розуміємо ні образу букв, ні сили їх. Пришліть нам учителя, який би відкрив нам книжні слова і смисл їх. Очувши це, цар Михайло скликав усіх філософів і передав їм слова славянських князів. І сказали філософи, «В селуні єсть муж іменем Лев». Є в нього сини, які знають слов'янську мову. Два сини в нього, Кирило і Мефодій, вправні філософи. Почувши про те, цар послав до Кирила і Мефодія в селунь, і коли вони прийшли, сказав їм такі слова. От прислала до мене послів слов'янська земля. Просить учителів собі, які могли б, «Витлумачити святі книги, бо того вони прагнуть!» І умовив їх цар і послав їх у слов'янську землю до Моравів і Болгар. Коли ж брати прийшли, почали вони складати азбуку слов'янську і переклали апостола і Євангелію. І раді були слов'яни, коли почули своєю мовою силу і мудрість писання. А потім переклали брати Псалтир та інші книги. Деякі люди почали ганьбити слов'янські книги, говорячи, жодний народ, мовляв, недостойний мати своєї азбуки, хіба що євреї, греки і латиняни, які в напису пілата, який тільки цими мовами написав слово на хресті Господньому. Почувши про те, мудрі люди казали: "Всім дано говорити, і хай всі народи звеличують славу Творця своєю мовою". Кирило пішов учити болгарський народ, а Мефодій посадив двох попів добрих скорописців і переклав усі книги повністю з грецької мови на слов'янську. Все те він зробив за шість місяців, почавши у березні, а закінчивши у жовтні. І коли закінчив, то воздав достойну хвалу і славу Творцю, який дав сили і благодать йому і братові Кирилові закінчити сей труд на землі слов'янській де вчив до них апостол Павло. Ось чому, вчителі слов'ян Кирило і Мефодій, наступники і учні святого Павла, із тих слов'ян і ми – Русь, бо слов'янський народ і руський – єдиний, і мова у нас єдина, слов'янська. І хоч ми називаємося поляни, та ми були і є слов'янами, і вчителі нам одні. Кирило и Мефодий. От чего мы есть умеретьи, и речи ему один кудесник, княже, конь его же любиший, и ездиши на нем, от того ты умрете. И жил Олег князючий в Киеве, мир маючи с усима краинами. И пришла осень, і згадав Олег свого коня, якого поставив годувати, і не сідати на нього. Бо він спитав колись волхів, ворожбитів, від чого мені вмерти? І сказав йому один ворожбит, княже, від коня твого, якого любиш і на якому їздиш, від нього ти умреш. Запали слова ці Олегові в душу, і сказав він, «Ніколи не сяду на нього і ніколи не побачу його!» І звелів годувати коня і не водити до нього. Так він прожив декілька років, не бачивши його, аж поки не пішов на греків. А коли повернувся в Київ і минуло чотири літа, на п'яте літо згадав він коня, від якого волхви пророчили йому померти і, покликавши старшого конюха, спитав Олег, «Де ж кінь мій, якого я поставив годувати і доглядати?» Конюх сказав «Помер». Олег же дорікнув тому ворожбитові і промовив «Неправду, кажуть волхви, всі їхні слова брехня, кінь мій помер, а я живий, і звелів Олег сідлати собі коня». Хочу побачити кістки його. І приїхав на те місце, де лежали його голі кості і череп голий. Зліз с коня, посміявся і сказав, чи не від цього черепа смерть мені прийняти? І наступив ногою на череп, і виповзла змія із черепа, і вжалила його в ногу. Від того розхворівся Олег і помер оплакували його всі люди плачем великим, і понесли його, і поховали в Києві на горі, яка називається Щекавиця. Є могила його там і до сьогодні, відома вона як могила Олегова. І було всіх літ князювання його тридцять і три. «Все посла, не цар рад'їсь міру, і хочуть мір і метісь, князім рускім і любовь!» Вліто 913. Після смерті Олега почав князювати Ігор. Ополчилися древляни супроти Ігоря, не підкорившись йому після смерті Олега. Вліто 914. Пішов Ігор на Древлян і, перемігши їх, наклав на них Данину, більшу за Олегову. В літо 915 вперше прийшли Паченіги на Руську землю і, уклавши мир з Ігорем, пішли на Дунай. В літо 920 у греків став царем Роман, Ігор же воював проти Паченігів. Вліто 941 пішов Ігор походом на греків, і послали болгари звістку до царя, що йде Русь на царгород, 10 тисяч скидій. І прийшли руси, і почали воювати. Багато святих церков знищили вогнем, монастирі і села попалили із обох боків суду або ж золотого рогу захопили чимало багатств. Та надійшли воїни грецькі, сорок тисяч мужів, а з ними знатні бояри, і оточили вони русів і військо. Порадившись, виступило проти греків з мечами в руках. Тяжкі січі греки здолали русів. Був же вечір коли ігореві воїни повернулись до своєї дружини вночі, сівши у човни. Відпливли вони у море, і тут зустрів їх Феофан на своїх човнах і став через труби пускати вогонь на руські лодії. І було видно страшне диво. Вогонь літав вночі. Руси ж побачивши полум'я, кидались у воду морську. Намагаючись врятуватися, і тільки небагато з них повернулися додому, і прийшовши на землю свою, розповідали вони кожен своїм про все побачене, про вогоні, струбів і човнів, наче блискавку небесну, казали вони, мають у себе греки, і, пускаючи її, попалили нас, через те ми і не здолали їх. Ігор же, повернувшись у Київ, став збирати велику силу воїв і послав за море до варягів, запрошуючи їх на греків, бо знов хотів іти походом на них. Вліто 943 знов ходили на Царгород і, уклавши мир з Романом, повернулися додому. дому. Вліто 944 Ігор же зібрав багато воїв Варягів, Русь, Полян, і Словін, і кривичів, і Тіверців, і найняв печенігів, заложників у них узяв, і пішов на греків у лодіях і на конях, прагнучи помститися. Почувши про це, корсунці послали до царя Романа зі словами «Ось ідуть руси, без ліку кораблів у них». Покрили море кораблі, і болгари теж послали вість, кажучи, ідуть руси, і найняли собі печенігів. Прочувши про те, цар послав до Ігоря кращих бояр своїх із благанням, не ходи, а візьми данину, яку брав Олег, і додам ще до тієї данини, печенігам теж послав павлоки і багато золота. Ігор же, прийшовши до Дунаю, скликав дружину і почав думу-думати. І повідав їм цареві слова. Сказала ж дружина Ігорева, якщо так говорить цар, то чого нам ще треба? Не бившись, узяти з золото й срібло і шовк, хіба хто знає, кому перемогти, чи нам, чи їм. Чи з морем хто в злагодій мирі? Не на землі ж, бо ходимо, а по глибині морській усім одна смерть. І послухав їх Ігор, і взявши в греків золота і шовку, на всіх воїнів повернувся назад. І прийшов з миром до Києва. В літо 945. Прислав Роман послів до Ігоря Відновити давній мир. Ігор же говорив з ними про лад і спокій. І послав Ігор мужів своїх до Романа. Роман же скликав бояр і сановників, і привели греки руських послів, і звеліли говорити їм, і записували все сказане ними, іншими, на хартію. Ми... «Від роду Руського посли купці, послані від Ігоря, великого князя Руського і від усієї Руської землі. Нам доручено відновити давній мир і утвердити любов між греками і русю на всі часи, поки сяє сонце і весь світ стоїть. Великий князь Руський і бояр його – Хай посилають у грецьку землю кораблі скільки хочуть і з послами і з купцями як це заведено для них колись приносили посли золоті печатки а купці срібні нині ж звелів наш князь посилати грамоти до грецького царя і з тих грамот ви дізнаєтесь що прийшли ми з миром а ті руси які вирушають звідси, хай беруть все необхідне – їжу на дорогу і що треба людям, і хай повертаються без ніяких перешкод у свою країну. Якщо ж хто з Русі посягне взяти небудь у грецьких царських людей, то хай він буде суворо покараний. Якщо зробить те саме грек, хай буде і він покараний так само. Якщо руси опиняться в полоні у греків, хай викуплять їх за 10 золотників, так само греки хай викупляють своїх християн. Коли ж то буде старий чи дитина, хай платять за них 5 золотників. І ще про те: коли знайдуть руси грецький корабель, викинутий десь на березі, хай не завдають йому шкоди. І ще про те: Якщо прийдуть вороги і будуть воювати у Корсунській країні, то ми пошлемо князю Руському, щоб не пускав їх, бо інакше завдадуть шкоди і його країні. Якщо ж побажаємо ми, грецькі царі, просити у вас воїнів проти наших ворогів, то напишемо великому князю вашому, і хай він пошле стільки воїнів, скільки просимо. І з того побачить у наших країнах, яку любов мають між собою греки і Русь. Ми ж цей договір написали на двох хартіях, і одна хартія зберігається у нас, грецьких царів, на ній хрест і імена наші написані, а на другій імена послів і купців ваших. Якщо ж небудь із греків порушить те, що записано в Хартії, цій хай не має він помочі від Бога і буде рабом у загробному житті своєму. Якщо ж порушить хто небудь з князів і людей руських, чи християнин, чи нехрещений, хай умре від свого ж меча і буде проклятий Богом і перуном. Коли Ігор клятвою затвердить цей договір, хай зберігається любов наша правдива, і не порушується вона ніколи, поки сонце сяє і весь світ стоїть. І в нинішні віки, і в усі прийдешні. Коли ж посли Ігореві вернулися в Київ з послами грецькими, Ігор спитав їх: Скажіть, що наказав вам цар ваш Роман? І сказали грецькі послі: Він послав нас утішений миром, і хоче мати мир і любов з князем Руським. Твої посли приводили до присяги нашого царя, а нас послали привести тебе і твоїх мужів до присяги. Ігор сказав, що буде так. Наступного дня покликав Ігор послів і прийшов на гору, де стояв Перун. І склали свою зброю, і щити, і золото, і присягали Ігор і люди його. Всі скільки було язичників, а християн русів приводили до присяги у церкві святого Іллі, яка стоїть над Почайною, в кінці пасенчого двору. Там же давали клятву і хозари, і варяги. Ігор, уклавши мир з реками, відпустив послів наділивши їх дарами, хутрами, челяддю, воском, і почав князювати в Києві, маючи мир з усіма країнами. А ще ся вадить волк вовца, то относит поєдине все стадо. Прийшла осінь, і став Ігор замишляти похід на деревлян, прагнучи взяти з них ще більше данини. В літо 945. Того літа сказала дружина Ігорю. Отроки Свенельда нарядилися зброєю і одежею, а ми голі, підемо князю, з нами по данину, тоді і ти добудеш, і ми. І послухав їх Ігор. Пішов на деревлянську землю, і наклав до першої Данини ще нову. Багато зла творили древлянам, мужі його. Зібравши Данину, пішов Ігор до Києва. Але коли повертався назад, надумався і сказав своїй дружині: Іди з Даниною додому, а я вернуся і похожу ще. І відпустив свою дружину додому. А сам з малою дружиною повернувся, щоб взяти, Більшого багатства. Деревляни ж, почувши, що йде він знов, зійшлись на раду, до свого князя Мала, і сказали. Якщо внадиться вовку кошару, то всіх овець виносить, поки не вб'ють його. Так і цей, якщо не вб'ємо його, то всіх нас погубить. І послали до Ігоря, кажучи йому, чого ти йдеш знову? Ти ж забрав усю Данину, не послухав їх Ігор. І вийшли деревляни із міста, із скоростеня, убили Ігоря і дружину його, бо їх було мало, і був похований Ігор, і є могила його біля скоростеня міста в деревлянській землі до нинішнього дня. Іркоша деревляни Послани, деревенська земля, да йди за наш князь, за мал. Ольга ж була в Києві з сином своїм, дитям Святославом, а воєводою був Свенельд. Сказали ж деревляни, ось убили ми князя Руського, візьмемо жінку його Ольгу і віддамо за князя нашого мала і Святослава візьмемо, і зробимо йому, що хочемо». І послали деревляни кращих мужів своїх числом двадцять у човнах до Ольги, і пристали вони до берега під боречевим узвозом. Бо тоді вода текла біля Київської гори, і люди сиділи не в я, а на горі. Над горою стояв кам'яний терем. А княжий двір стояв там, де зараз двір Воротислава і чудина. А перевісище. Сітки для птахів були аж за містом. Повідомили Ольгу, що прийшли деревляни, і покликала їх Ольга до себе і сказала їм: Добрі гості прийшли. І відповіли деревляни: Прийшли, княгини. І спитала їх Ольга «Кажіть, чого прийшли сюди?» – відповіли ж деревляни. Послала нас деревлянська земля з такими словами. «Мужа твого ми убили, бо був твій муж як вовк, розкрадав і грабував. А наші князі добрі, бо вони лад навели на деревлянській землі. Вийде заміж, за нашого князя мала». Було ж, бо ім'я йому, деревлянському князю, мал, — сказала їм Ольга. — Люба мені річ ваша, уже не воскресити мені, мужа свого, і хочу пошанувати вас завтра перед людьми своїми, а нині йдіть до свого човна і лягайте в нього з гордим духом. А вранці я пошлю по вас. А ви кажіть не поїдемо на конях, і пішки не підемо, а тільки не сіть нас у човні і вознесуть вас у човні на гору, сказала так Ольга і відпустила дерево. Сама ж звеліла викопати велику і глибоку яму на теремному дворі. А на ранок, сидячи в теремі, послала Ольга по гостей. І прийшли кияни до них і сказали «Кличе вас, Ольга, для шани великої!» Вони ж відповіли. «Не їдемо ні на конях, ні на возах, і пішки не підемо, а тільки понесіть нас у човні!» Сказали кияни. «Ми приневолені, князь наш убитий, а княгиня наша хоче за вашого князя!» І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, пишаючись, узявшись руками в боки і з великими бляхами на грудях. І принесли їх у двір до Ольги, і як несли, так і кинули їх у яму разом з човном, і схилившись над ямою, спитала їх Ольга, чи добра вам честь? Вони ж відповіли, гірше Ігорової смерті, і звеліла Ольга засипати їх живими, і засипали їх. І послала Ольга до деревлян і сказала їм, якщо справді мене просите, то пришліть кращих мужів, щоб з великою честю піти за вашого князя, бо інакше не пустять мене київські люди. Почувши про це, деревляни вибрали кращих мужів, які правили на деревлянській землі, і прислали до неї. Коли ж деревляни прийшли, Ольга звеліла приготувати їм омовіння, кажучи так, помившись, прийдіть до мене. І розтопили піч, і влізли деревляни, і почали митися. Тоді зачинили за ними піч. Ольга звеліла запалити мивницю від дверей, і в тому вогні згоріли всі. І послала Ольга до деревлян словами Ось дуже до вас, то наготуйте меду багато біля того місця, де вбили мужа. Хай поплачу на могилі його і влаштую поминки, тризну мужу своєму. Вони ж, почувши те, навезли медів багато і заварили їх. Ольга ж, узявши з собою малу дружину, Пішла на могилу і плакала там за мужем своїм. Потім звеліла своїм людям насипати високу могилу, а коли насипали, сотворити поминки. І от сіли деревляни пити, і наказала Ольга своїм отрокам прислужувати їм. І спитали деревляни Ольгу, а де наша дружина, яку ми послали по тебе? Ольга ж відповіла, «Іде вона за мною з дружиною мужа мого?» І коли упилися деревляни, звеліла отрокам своїм пити за них, а сама відійшла в бік і звеліла дружині сікти деревлян. І посікли їх п'ять тисяч, а Ольга повернулася в Київ і зібрала військо проти них устремися з сином своїм на іскористень город, як отє б'яху у білі мужея і ста около города з сином, а деревляні затворившися в городі. В Лито дев'ятсой. Оля із сином своїм Святославом зібрала багато хоробрих воїнів і пішла на деревлянську землю. І вийшли деревляни супроти неї. І коли зійшлись обидва війська, кинув списа Святослав на деревлян, спис пролетів між вухами коня і впав коневі у ноги, бо Святослав був ще дитиною. І сказав Свенельд, воєвода-батька його, «Князь уже почав, удармо ж дружино за князем». І перемогли деревлян. Деревляни ж побігли і зачинилися у своїх містах. Ольга ж ринулася з сином своїм до міста, Іскоростеня, бо жителі його убили її мужа і стала сином своїм коло міста, а деревляни замкнулися в стінах і хоробро билися із міста, бо вони знали, що самі убили князя і на що себе прирекли? І стояла Ольга все літо, і не могла взяти місто. І замислила так, послала у місто зі словами, «До чого хочете досидітися? Всі міста ваші здалися мені, і присяглися заплатити данину. І вже засівають свої ниви і землі, а ви хочете вмерти з голоду?» відмовляючись платити Данину. Деревляни ж відповіли, «Ми раді платити Данину, але ж ти хочеш мстити за мужа свого», сказала їм Ольга. «Я мстила вже за образу мужа свого, коли ви приходили до Києва в перший і вдруге, а в третій раз, коли справляла поминки. Більше не хочу мстити. Хочу тільки взяти з вас невелику Данину» і, помиривши з вами, піти геть. Деревляни ж спитали, що ти хочеш від нас? Ми раді тобі дати меду і дорогих шкур. Вона ж промовила, нема тепер у вас ні меду, ні шкур дорогих, а тому прошу вас небагато. Дайте мені від двору по три голуби і по три горобці. Ви ж бостомилися в облозі. І я не хочу накладати на вас тяжкої данини, як мій чоловік, а тому, то й прошу у вас мало. Деревляне зрадівши, зібрали від кожного двору по три голуби і по три горобці і послали до Ольги з поклоном. Ольга ж сказала їм: От ви вже й покорилися мені і моєму дитяті. Ідіть у місто, а я завтра відступлю від нього і піду собі геть. Деревляне з радістю. Вступили в своє місто і звістили всім людям, і дуже зраділи люди у місці. Ольга ж роздала воїнам кому голуба, кому горобців, і звеліла до кожного голуба і горобця прив'язати сухий труд. І загорнути його в маленькі хусточки, і ниткою приторочити до кожної птиці. І коли стало смеркатися, наказала Ольга своїм воїнам випустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли у свої гнізда, голуби у голуб'ятники, а горобці під стріхи. І тоді спалахнуло все, де були голуб'ятники, де кліті, де вежі, і не було двору, де б не горіло, і не можна було гасити, бо все одразу зайнялося вогнем. І побігли люди з міста, і звеліла Ольга своїм воїнам хапати їх. Так вона взяла місто і спалила його. А старішин із Корестенських забрала в полон, а інших людей убила, а третіх віддала в рабство, а решту залишила, щоб платили данину. І наклала на них данину тяжку, платили для Києва і для Вижгорода, Бо вижгород був олене місто, і пішла Ольга із своїм сином і дружиною по деревлянській землі, встановлюючи скрізь устави і уроки, септо закони і порядок. І збереглись місця її стоянок і полювання до нинішніх днів. Вліто 1947 іде Ольга до Новгорода і на всій землі. Накладає данини та оброки, і збереглись її ловища там, і сани її стоять у плескові. А по Дніпру й Десні є місця її для перевісищ, для ловитви птиць, і збереглось село її Ольжичі до сих пір. Повернулась Ольга до сина свого в Київ, і там жила з ним у мирі і любові. І рече цар, переклюка м'я Ольга, і дасть їй дари ноги золото і срібло. літо 955 пішла Ольга в грецьку землю, і прийшла до царгорода, був тоді царем Костянтин, і прийшла до нього Ольга, і побачив цар, що вона, Дуже гарна лицем і розумна, подивувався її розуму, бесідуючи з нею і мовою їй, «Достойна ти єси царствувати з нами в столиці нашій!» Вона ж, розгадавши ті слова, відповіла цареві, «Я ж бо язичниця, якщо хочеш мене хрестити, то хрести сам, а як ні, то я не хрещусь». І хрестив її цар з патріархом. Просвітившись, вона раділа тілом і душею. Після хрещення покликав її цар і сказав їй, «Хочу тебе взяти в жінки собі». А вона ж відмовила, «Як же ти хочеш взяти мене, коли ти сам хрестив і назвав мене дочкою, а в християн цього не дозволено» сам знаєш!» Засміявся цар і сказав, «Переклюкала ти мене, Ольга, перехитрила!» І дав їй дарів багато, золота і срібла, шовку і посуду дорогого, і відпустив її цар, назвавши своєю дочкою. Прийшла Ольга в Київ і вчила сина свого Святослава прийняти хрещення. Він того не слухав, кажучи, як же мені самому хреститися і перейти в іншу віру, а дружина моя стане насміхатися. Ольга ж говорила йому, якщо ти хрестишся, то й всі зроблять те саме. А він і далі жив за язичницькими звичаями. Та коли хто хотів хреститися, не забороняв, а тільки насміхався над тим. Ольга ж любила свого сина, молилася за нього і за людей, наставляла його на розум до повних його літ і змужнілості і, посилавши к странам глаголя Хочу на вийти. В літо дев'ятсот четвертого коли Святослав виріс із мужнів, почав він збирати багато хоробрих воїнів. У походах він ходив легко, мов пардус, багато воював. Не возив він за собою в походах ні воза, ні казанів, не варив м'яса, а тонко нарізавши конину або звірину або воловину, підсмажував на вогні і так їв. Не мав він і шатра, а спав, підстилаючи у голови під нек сідлом. І такими ж були і всі його воїни. А коли князь виступав походом, то посилав у інші землі із словами Іду на ви. І пішов за оку ріку і на Волгу, зустрів там В'ятичів і спитав Кому данину даєте? Вони ж відповіли хозарам по шелягу відрала даємо. Вліто 965. Пішов Святослав на хозар, почувши хозари вийшли назустріч із князем своїм Каганом і зійшлись битися. І в битві здолав Святослав хозар і взяв в столицю їхню білу вежу, а потім переміг ясів, і Вліто В літо 966. В'ятишів переміг Святослав і Данину на них наклав. В літо 967. Пішов Святослав на Дунай, на Болгар, і билися обидва війська, і здолав Святослав Болгар, і взяв городів їхніх 80 на Дунаї, Сів князювати там у Переяславці, беручи данину з греків. Ти, княже, чужі землі іщеш і блюдіш, а своє есе лішив мала бо нас невзяша печенєзі, і матір твою, і дітей твоїх. В літо дев'ятсот шістдесят прийшли печеніги на Руську землю, а Святослав був тоді в Переяславці на Дунаї. І заперлась Ольга в Києві з онуками своїми, і обступили Печеніги місто великою силою, безліч їх стояло навкіл міста. І не можна було ні вийти з Києва, ні звістку послати, ні коня напоїти. Стояли Печеніги на річці, Либеді. Знемагали люди без їжі та без води. І зібралися люди тієї сторони Дніпра на човнах і стояли на тому березі, і не можна було ні їм пробратися в Київ, ні з Києва до них. І стали тужити люди в місті і питали, чи нема кого, хто б міг перепливти на той бік Дніпра і сказати їм коли не підступлять вони на ранок до міста і не допоможуть нам, здамось печенігам. І сказав один отрок, я перепливу, і відповіли йому, йди. Він же вибрався з міста і побіг з вуздечкою в руках, через тій би печенігів, питаючи їх, не бачив, хто мого коня, бо він умів говорити по-печеніському. І його визнали за свого. І коли він проскочив до річки, то швидко зняв одежину, кинувся в Дніпро і поплив. Побачивши це, почині метнули за ним, стріляли у нього з луків, та нічого не могли зробити. На тому березі помітили його, випливли навпроти човном, забрали його і привезли до дружини. І сказав їм отрок Якщо завтра не підійдете до міста, то люди здадуться печенігам. Промовив же воєвода їхній іменем Претич. Підійдемо завтра на човнах, заберемо княгиню і княжичів і помчимо на цей бік. Якщо не врятуємо їх, то ганьбою покриємо себе, і Святослав усіх нас вигубить. Ранком, як тільки почало світати, сіли вони в човни і голосно засурмили. А на горах весь Київ озвався Гуками. Печенігам же здалося, що то прийшов сам князь, і вони побігли від міста хто куди. І вийшла Ольга з онуками до людей у човнах. Печенігський же князь, побачивши її, повернувся один і спитав у воєводи, Претича, хто це прийшов? Претич відказав йому, люди з того боку Дніпра. Печеніський же князь знов запитав, а ти не князь часом? Претич відповів, я воїн його і прийшов у сторожі, у першому загоні. За мною йде військо із самим князем без числа і ліку воїнів так він сказав, щоб пригрозити їм. Князь же Поченійський звернувся до Претича: "Будь мені другом". Той відповів: "Так і зроблю", і потисли вони руки один одному. І дав Поченійський князь Претичу коня, шаблю і стріли, він же дав йому кольчугу, щит і меч. І відступили поченяги від Києва і стали на Либеді і не можна було, як і раніше, коня вивезти на поїти. Послали кияни до Святослава із словами «Ти, князю, шукаєш чужої землі, і про неї турбуєшся, а свою занихаєв. А нас мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх. Якщо не прийдеш і не оборониш нас, то нас таки візьмуть». Невже тобі не жаль вітчизни своєї, ані матері старої, ані дітей своїх? Почувши те, Святослав швидко сів на коня і помчав у Київ з дружиною своєю. Поцілував він матір свою та дітей і пожурився з того, що натерпілись вони від печенігів. І зібрав воїнів і прогнав печенігів у поле. І настав мир. «Не люби ми єсть в Києві жити, Ось що жити в Переяславці, в Дунаї, Як ото єсть сріда землі моєй!» Літо 1969. Сказав Святослав матері своїй і боярам своїм, «Не люби мені сидіти в Києві, Хочу жити в Переяславці, на Дунаї!» Бо то середина землі моєї, туди сходяться всі блага від греків золото, шовки, вино, і всілякі плоди земні, і з чехії і Югорщини, срібло і коні, і з Русі ж хутра, і віск, мед і челядь. Промовила йому Ольга Бачиш, я хвора, куди ти хочеш піти від мене, вона тоді. Розхворілась вже і далі промовила коли поховаєш мене, їдь куди хочеш. Через три дні Ольга померла, і плакали за нею плачем великим син її і внуки її люди всі, і понесли, і поховали її на відкритому місці. Ольга заповіла не справляти по ній поминки, бо мала при собі священника той і поховав її. Була вона передвісницею християнської землі, Як ранкова зоря перед сходом сонця. Вона сяяла, як місяць у ночі, Отак і вона світила серед язичників. В літо 970-те Святослав посадив свого сина Ярополка у Києві, А Олега в деревлян, тоді ж вийшли люди новгородські, попросили собі князя. Якщо не підете до нас, то ми самі знайдемо собі князя. І сказав їм Святослав, а хто пішов би до вас? І відмовилися Ярополк і Олег, і озвався Добриня. Просіть Володимира, Володимир був сином від малуші, ключниці Ольженої. А Малуша ж була сестрою Добрині, і був Добриня дядьком Володимирові. І сказали новгородці Святославові, дай нам Володимира. Святослав їм відповів, ось він вам. І взяли до себе новгородцю Володимира, і поїхав Володимир з дядьком своїм Добринею у Новгород. А Святослав повернувся знов на Дунай у Переяславець. «І речі, Святослав, да не посрамім землі русскіє, но ляжемо костю ту, і мертви, бо сорома, ні маєть!» Літо 971. Прийшов Святослав у Пар'яславець. А болгари зачинилися у місті, і вийшли болгари на битву проти Святослава. Була січа велика, і стали перемагати болгари. Тоді сказав Святослав своїм воїнам, тут нам і вмерти. Постаймо ж мужньо, браття і дружино. І вечір здолав болгарів Святослав, узяв місто мечем і послав до греків із словами, іду на ви, і хочу взяти вашу столицю, як і цей город. І сказали греки, «Ми не здужуємо вистояти проти вас. Візьми з нас данину на себе і на дружину свою. Тільки скажи, скільки вас, і ми дамо на кожного». Так говорили греки, підлещуючись до русів, як те вміли вони робити. І сказав їм Святослав, «Нас двадцять тисяч». І надбавив десять тисяч, бо було русів усього десять тисяч. І виставили греки проти Святослава сто тисяч війська, і не дали данини. І рушив Святослав на греків, а греки вийшли на русів. Коли ж руси побачили їх, вельми злякалися такої безлічі воїнів. І сказав тоді Святослав, нам нема куди відступати. Хочемо чи не хочемо, треба битися. Так не посоромимо землі Руської, а ляжемо тут кістми, бо мертві не знають ганьби. Якщо ж побіжимо, сором нам буде. Тож не побіжимо, а станемо твердо, а я піду попереду вас. Якщо моя голова ляже, то про свої потурбуйтеся самі і відповіли вої, «Де твоя голова ляже, там і свої голови складемо». І вийшли полками руси, і була січа велика, і переміг Святослав, і побігли греки. Тоді пішов Святослав до столиці, воюючи і розбиваючи міста, які стоять і донині безлюдні. І скликав цар своїх бояр, у палату і спитав їх, що нам робити, не можемо проти нього стояти. І порадили йому бояри, пошли йому дари, спокусимо і вивідаємо, що він любить, золото чи шовк. І послали до нього греки з золота і шовк з мудрим мужем, наказавши йому, стеж за його очима і лицем, і за мислями його муштою взяв дари і пішов до Святослава. Переказали Святославові, що прийшли греки з поклоном, і мовив князь Ведіть їх сюди. Ввійшли греки і поклонились, і поклали перед ним золото і шовк. Святослав одвів очі вбік і сказав своїм отрокам Сховайте. Реки ж вернулись до соцаря, скликав цар-бояр. Послані розповіли, пішли ми до Святослава і піднесли йому дари. А він і не глянув на них, звелів сховати, і промовив один, спокуси і перевір його ще раз. Пошли йому зброю. Реки послухали його і послали Святославою меч та іншу зброю, і піднесли йому. Він же взяв меч і став царя хвалити, висловлювати любов і дяку цареві. Знову повернулись греки до царя і повідали йому все, як було. І сказали бояри, лютий буде муж цей, бо він багатством погардував, а зброю бере, плати йому данину. І послав до нього цар, говорячи так. Не ходи до столиці нашої, а візьми данину, скільки хочеш. Бо тільки трохи не вийшов Святослав до царгорода, і дали йому данину. Він же взяв і на убитих, кажучи, візьме за убитого рід його. І повернувся Святослав на Дунай у Пер'ясливець з великими дарами і з великою славою. Слышавши же Печенєзі, заступіша пороги, і нападе куря князь Печенєвський. І направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари. І став думати з дружиною своєю, якщо не укладемо миру з царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки і обложать нас у стінах міста, а руська земля далеко, печеніги з нами у війні, і хто нам допоможе? «Укладемо ж мир з царем, вони ж бо присяглися платити нам данину». Того й досить нам, якщо ж перестануть нам платити данину, то знову із Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружині ця промова Святослава, і послали кращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав, а й говорять посли руські, і звелів писареві. Записувати на харті усе, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так. «Я, Святослав, князь руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. хочу разом з усією підданою мені Руссю, боярами та іншими мати мир і правдиву любов» з великим царем грецьким і з усіма людьми вашими. І ніколи не буду замишляти на країну вашу, і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на Болгарську. І якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я буду ворогом і буду воювати з ним. Як же клявся я грецьким царям, а зо мною боярився Русь, та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримаємося чогось із сказаного, то хай буду я і ті, хто за мною, і піді мною, хай будемо прокляті від Бога, в якого віруємо, Перуна і Волоса, Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на харті цій, і закріпили своїми печатками. Уклавши мир з реками, замислив Святослав повернутися в Київ, бо він побачив, що в нього мало дружини. І сказав собі, коли б хто не спокусився убити дружину мою і мене якими-небудь хитрощами, адже багато воїнів його було убито в боях, і він промовив, «Піду на Русь, приведу ще дружину». Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів. І сказав йому воєвода, батька його Свенельд, «Обійди князю пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги». Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами, а прияславці послали до печенігів сказати, ось іде повз вас на Русь Святослав з невеликою дружиною, забравши у греків багато добра і полонених без ліку. Почувши про те печеніги, заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати у Білобережжі, та не стало у них харчів, і був голод великий, платили по півгривні на конячу голову, тут і перезимував Святослав. В літо 972, коли настала весна, поплив Святослав через пороги, і напав на нього куря, князь Почанійський. Убили Святослава, узяли голову його і зробили чашу із черепа обкувавши його золотом, і пили з неї. Свенельд же врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князювання Святослава було двадцять вісім. І приді Яра полк над он і плакася, і рече Свинігельду Віж, і же ти сього хотяше. В літо 973 -го. почав князювати у Києві Ярополк, син Святослава, а воєводою у нього був Свенельд. В літо 975 одного разу Свенельдич іменем Люд вийшов з Києва на полювання і погнався за звіром у лісі. Побачив його Олег, брат Ярополка, і спитав у своїх, хто це. Йому сказали «Сфенельдич». Напавши, убив його Олег, бо він сам полював у тому лісі, і почалась від того ненависть між братами Ярополком і Олегом. А Сфенельд завжди підмовляв Ярополка «Піди на брата свого і захопи його волость» бо він хотів помститися за сина свого. В літо 977 пішов Ярополк на брата свого Олега в деревлянську землю. І став проти нього Олег, і виступили полками обидва. Почалась між братами битва. І переміг Ярополк Олега. Олег же зі своїми воїнами побіг у місто, назва якому а через глибокий рів до міських воріт був перекинутий міст, і люди, стовпившись на ньому, спихали один одного вниз, і Олега зіпхнули із мосту в яму. Багато людей попадало туди з конями, і давили коні людей. Ярополк з мечем вступив у місто Олегове і взяв владу там і послав шукати свого брата. Довго шукали Олега, проте ніяк не могли знайти. Та ось якийсь деревлянин сказав, «Я бачив, як учора зіпхнули його з мосту. Ярополк послав туди людей, і витягували трупи зранку до обіду, а під трупами знайшли Олега. Винесли і поклали його на килимі». Припав до нього Ярополк, плакав над ним і сказав Сфенельду, дивись, ти цього хотів. Поховали Олега в полі біля міста Вручого, і досі є могила його під Овручем у деревлянській землі. Повернувся Ярополк до Києва. Жінка в нього була грекиня, її привіз колись батько його Святослав а була вона перед тим черницею, і він видав її за сина Ярополка заради краси її лиця. Після смерті Олега Ярополк успадкував владу його на деревлянській землі. Коли ж Володимир у Новгороді почув, що Ярополк убив брата, то злякався і втік за море. А Ярополк посадив своїх людей у Новгороді, і володів сам руською землею. О, злая лесть чоловеческая! В літо 980-го Володимир повернувся в Новгород з варягами, і сказав він посадникам Ярополковим, «Ідіть до брата мого і скажіть йому, Володимир йде, готуйся битися з ним». Та перед тим він послав до Рогволода в Полоцьк. Цей Рогволод прибув колись за моря і тримав свою владу у Полоцьку. Велів Володимир передати йому, хочу твою дочку взяти собі в жінки. Той спитав у дочки своєї, хочеш йти за Володимира? Вона ж відповіла, не хочу розлувати сина рабині, а хочу за Ярополка. Повернулися отроки Володимира і передали йому всі слова «Рогнеди, дочки полоцького князя Рогволода!» Володимир же зібрав багато воїнів, варягів, словен, чуді і кривичів і пішов на Рогволода. А в цей час хотіли вже вести Рогнеду за Ярополка. І напав Володимир на Полоцьк і вбив Рогволода і двох його синів, а дочку його взяв собі за жінку. Після того рушив Володимир на Київ. Прийшов до Києва з великим військом, а брат його Ярополк не посмів виступити проти нього і замкнувся в Києві зі своїми людьми і воєводою Блудом. І став Володимир полком, Окопався між Дорогожичем і Капичем, і зберігся рів той до сьогоднішніх днів. Послав же Володимир до блуда воєводи Ярополка з облесними словами Будь мені приятелем. Якщо я вб'ю брата мого, то буду шанувати тебе як батька свого, і велику честь матимеш від мене. Не я ж бо почав убивати братів. А він, я ж того побоявшись, виступив проти нього. І сказав блуд послам Володимировим, буду з тобою в серці твоїм і в дружбі з тобою. О зла підступність людська, як сказав Давид, людина, що їла хліб мій, віддячила мені лжею. Блуд же замислив лукаву зраду проти свого князя. І ще сказав той же Давид, «Муж підступний у душі своїй не проживе і половини своїх днів. Безумні ті, хто штовхають на кровопролиття і братовбивство, і гірші вони зміїв». Так ось і блуд. Він засів в облозі разом з Ярополком і, обдурюючи князя, часто посилав своїх гінців до Володимира, закликаючи його приступом узяти Київ. А сам тим часом замишляв, як би йому вбити Ярополка. Відкрито погубити його не міг, боявся городян, а тому й придумав таку хитрість. Він почав говорити князеві, «Кияни хочуть зрадити тебе, вони о голові твоїй помишляють, тікай з міста». Ярополк послухав його вибіг з Києва, і замкнувся в місці Родні у гирлі річки Рось. А Володимир вступив у Київ і з дружиною обклав Ярополка в Родні. Почався у Родні на тій сухій безплідній горі великий голод. Так що й досі живе приказка в народі «Біда, як у Родні». Блуд, який утік з Ярополком, і далі плів свої лукаві сіті. Він говорив князеві, «Бачиш, скільки воїнів брата твого! Нам їх не побороти, укладай мир з братом своїм!» Так він сказав, обманюючи князя. І Ярополк погодився, «Хай буде так!» Блуд негайно послав до Володимира, «Збулася думка твоя, приведу до тебе Ярополка, приготуйся вбити його!» Володимир же, почувши про те, Ступив у отчий теремний двір, про який ми вже згадували, і сів там з воїнами і дружиною своєю. А блуд влаштував Ярополкові, «Піди до брата свого, скажи йому, що мені не даси, я все прийму». Ярополк пішов, а варяшко говорив йому, «Не ходи, князю, уб'ють тебе, біжи краще до печенігів і приведи воїнів». Та не послухав його Ярополк і пішов до Володимира. І коли ступив у двері, два варяги підняли його мечами під пазуху. Блудже зачинив за ним двері і не дав зайти своїм. І так було вбито Ярополка. Варяшко, коли побачив, що Ярополк лежить у крові, утік з того двору до печенігів і довго воював з печенігами проти Володимира. Ледве привабив його Володимир на свій бік, давши клятвену обіцянку любити і шанувати його. Володимир став жити з жінкою свого брата грекинею, а була вона тоді вагітна від Ярополка, і народився в неї від першого чоловіка син Святополк. Та мудро сказано, від ріховного кореня і злий плід буває. Тому той не любив святополка князь Володимир, бо він нагадував йому про вбитого брата. Одного разу вже після того прийшли до Володимира варяги і сказали, «Це наше місто, ми з тобою захопили його, хочемо взяти викуп з киян по дві гривні з людини». Володимир відповів їм: "Почекайте з місяць, поки зберуть вам куни". І чекали вони місяць, та Володимир не дав їм викупу. Тоді сказали варяги: "Підманув ти нас, то відпустив грецьку землю". Він же їм відповів: "Ідіть". А ще перед тим відправив послів до грецького царя з такими словами: "Ось ідуть до тебе варяги". Не здумай тримати їх у столиці, бо нароблять тобі також зла, як і тут, а розсели їх у різних місцях і сюди не пускай жодного. Не судь бозі, но древо, днес єсть, а утро згніла єсть. І став Володимир князювати у Києві сам і поставив дерев'яних богів на горі за теремним двором. Бога-блискавок і грому перуна із срібною головою і золотими вусами. Потім Хорса, великого бога, а за ним волоса, охоронника худоби і покровителя торгівлі. А ще даждь бога і стри бога, які тримали у своїх руках небо і вітер а коло них поставив богів Симаргла і Мокошу. І саме до Мокоші, своєї богині, приходили чаклунки і жриці поклонятися. На ті же горі було капище, і там палили вогонь і приносили туди жертви, називаючи дерев'яних ідолів богами, і приводили до цих боїв своїх синів і дочок. Володимир же посадив Добриню свого дядька у Новгороді. І прибувши в Новгород, Добриня поставив кумира над річкою Волховом і приносив йому жертву в Новгороді, як богові. В літо 981. -го. Пішов Володимир на поляків і захопив міста їхні Перемишль, червен та інші який донині під Руссю, того ж літа переміг Володимир в'ятичів і наклав на них данину з кожного плуга, як і батько його брав. В літо 983 пішов Володимир проти Ятвягів, переміг їх і землю їхню взяв, повернувся до Києва, приносячи жертви своїм богам. І сказали старійшини міста і бояри, кинемо жереб на отроків і дівчат, на кого випаде він, того й принесемо в жертву. Був тоді один варяг, а двір його стояв недалеко від боречового узвозу. Приплив той варяг із рецької землі і сповідував християнську віру, і був у нього син, прекрасний лицем і душею, на нього й випав жереб. От і прийшли до нього люди і сказали, на твого сина випав жереб, вибрали його собі боги, щоб ми принесли його в жертву. Тоді промовив варяг, не боги то, а просте дерево. Зараз є, завтра зниє, не їдять вони, не п'ють, не говорять, а зроблені людськими руками із дерева. Не віддам свого сина ідолам. І послані відступилися, і про все розповіли людям цілим натовпом. Розгнівані язичники, взявши зброю, кинулись туди і рознесли його двір. Варяг стояв у сінях із своїм сином. «Віддай сина!» – сказали йому. «Так вимагають боги!» – він же відповів. «Якщо вони боги, то хай самі пришлють одного з богів» і хай він сам візьме, а ви чого клопочете за них? І гукнула розгнівані, підсікли сіни, і впала раптом стеля, привалила батька з сином. Так і загинули вони під уламками дерева. Уже опісля, на тому місці, де батько і син потерпіли за віру християнську, князь Володимир поставив велику кам'яну церкву, і назвав її Десятинною, бо віддав їй десяту частину прибутків від своїх володінь. В літо 984 пішов Володимир на Радимичів. Був у нього воєвода Вовчий Хвіст, і послав Володимир Вовчого Хвоста попереду себе. Зустрів той Радимичів на річці Піщанці, і переміг їх, з того часу і дражнять, з радимечів, піщанці од вовчого хвоста тікають. В літо 985 пішов Володимир на волзьких Болгар у човнах із своїм дядьком Добринею, а торків повели вони берегом на конях і перемогли Болгар, сказав Добриня Володимиру. Оглянув я полонених колодників, усі вони в чоботях, ці данину нам не платитимуть. Підемо пошукаємо собі в постолах. І уклав князь Володимир мир з болгарами. Клятву дали один одному і сказали болгари, «Тоді не буде миру між нами, коли камінь стане плавати, а хміль тонути». І повернувся Володимир у Київ. «Володимир же рече, то како ви нех учите, а самі отвердження Бога?» В літо 986-го прийшли болгари магометанської віри, кажучи, «Ти, князь мудрий і розумом тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон і поклонись магометові!» Володимир спитав яка ж ваша віра віруємо богу а магомед нас учить не їсти свинини не пити вина зате після смерті каже можна жити в розпусти Дасть магомед кожному по 70 вродливих жінок і вибере одну найвродливішу і покладе на неї вроду всіх та й буде йому женою. і хто на цьому світі бідний то буде і на тому. І всяку іншу лжу говорили, про яку й писати сором. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось ще йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав, на Русі весілля, пиття, не можемо без того бути. Потім прийшли німці з Рима. Звернулися з такими словами. «Ми прийшли від Папи Римського. Говорить тобі Папа так, наша віра світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо і землю. Зорі і місяць, і всяке дихання живе. А ваші боги – то просто дерево!» Володимир спитав їх. «У чому ж заповіт ваш?» Вони відповіли. «Поститися по можливості». «Смиряти дух і тіло своє!» Володимир їм сказав, «Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього!» Дізнавшись про те, «Прибули хозарські євреї!» І сказали Володимирові, «Ми чули, що приходили болгари і християни, кожен навчаючи тебе своєї віри!» «Християни вірують у того, кого ми розп'яли!» а ми віруємо у триєдиного Бога – Аврама, Ісака і Якова. Володимир спитав, де ваша земля? Вони ж сказали, розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав християнам. Володимир на це промовив, як же ви інших учите, коли самі «Відкинуті Богом і розсіяні! Якби любив вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях, що ви і нам того зла хочете!» Потім прислали греки до Володимира, свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами. «Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа». Він ходив по землі, проповідував царство небесне, а його розп'яли на хресті. Та Ісус воскрес і сказав учням своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих. Кожному воздасть по заслугах його. Праведникам царство небесне, рай і радість без кінця, без смертя а грішникам муки в пеклі й кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому, Ісусові Христові. Будуть горіти в вогні, хто не хреститься. І закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на якому було намальовано судилище Господнє і тих стовплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь і праведників, тих, які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав: "Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі". Філософ промовив: "Якщо хочеш з праведниками стати праворуч, хрестись". Володимиру запала в серце думка ця, однак він сказав: Почекаймо ще трохи, бо хотів розвідати більше про всі віри. І вручив Володимир грецькому філософові, багаті дари, і відпустив його з великою честю. А ще ліг би закон грецький, то не була баба твоя Олга прияла хрещення, я же б мудрейший всіх чоловік. В літо 987 скликав Володимир Бояр своїх і старішин городських і сказав їм, «Ось приходили до мене болгари, кажучи, прийми наш закон. Потім приходили німці і хвалили свій закон. За ними прийшли євреї, після всіх прийшли греки, ганьблячи всі закони, а свій вихваляючи». Мудро вони говорили, чудно їх слухати, якщо хто, кажуть греки, перейде в їхню віру, то померши знову воскресне. Якщо ж буде в іншій вірі, то на тому світі горіте йому вогні. Що ви на це скажете, що порадите? І відповіли йому бояри і старці. Знай, князю, що свого ніхто не гудить, а хвалить. Якщо хочеш по-справжньому довідатися, то пошли своїх мужів, хай вони подивляться і розпитають, у кого яка віра. І була люба мова їхня князю і всім людям. Вибрали мужів славних і розумних числом десять і сказали їм, ідіть до Болгар, до німців і до греків, випробуйте їхні віри. Пішли київські посли до Болгар на Волгу, до німців і до греків. Коли ж вони повернулися, скликав князь Володимир Бояр своїх і сказав, ось прийшли мудрі мужі наші, послухаймо все, що з ними було. І звернувся до послів. Говоріте перед дружиною, вони ж сказали, ходили ми до Болгар, дивилися, як вони моляться в храмі, ксепто в мечеті. І нема в них веселощів, а тільки печаль велика, недобрий у них закон. І були ми у німців, і бачили в храмах різну службу, але краси не бачили ніякої. Та ось прийшли ми в грецьку землю і повели нас на святкову службу, запалили кадила і влаштували церковні співи і хори. Ми в подиві стояли і не знали, де ми на небі чи на землі, бо нема на землі такого видовища і пишноти такої, і не знаємо, як розповісти вам про те, знаємо тільки, що служба в них краща, ніж у всіх інших землях, не можемо забути ми краси тої, бо кожна людина, раз куштувавши солодкого, не візьме потім гіркого, так і ми. Озвались бояри, якби поганий був закон грецький, то не перейняла б його твоя баба Ольга, а вона була наймудріша з усіх людей. І спитав Володимир, де будемо хреститися? Вони ж відповіли Де тобі любо. Минуло ще одне літо і в тій порі. Слиш вже се, як сестру і має тієвою? «Да ще єю не вдасться, за то створю граду вашому, як уже і сьому створіг!» В літо 988 пішов Володимир з військом на Корсунь, місто Грецьке, і замкнулися Корсунці за високими стінами, і став князь на тій стороні міста, де пристань. На відстані одного перельоту стріли, і билися корсунці завзято. Володимир вже взяв місто в облогу. Люди за стінами стали знемагати, і тоді сказав їм Володимир, якщо не здастеся, то буду стояти хоч три літа. Вони ж не послухали його. Тоді Володимир, підготувавши своє військо, звелів робити земляний насип до городських стін. Руські воїни нагортали вал, а корсунці, підкопавши свою городську стіну, потроху вибирали насипану землю, носили її до себе, висипали посеред міста. Військо Володимира насипало ще і ще, і Володимир стояв. І от один корсунець іменем Анастас пустив стрілу до руського князя, так написавши на ній холодязі за тобою зі сходу, із них вода тече по трубах у місто, перекопай труби і перейми воду». Володимир же, почувши про те, глянув на небо і промовив, «Якщо збудеться все, охрещусь». І одразу наказав копати поперек труб, і от перейняв воду. Люди знесилились від спраги і здалися. Володимир вступив у місто з дружиною своєю і послав до грецьких царів сказати «Ось я взяв ваше славне місто. Чув я, що маєте сестру на виданні. Якщо не віддасте за мене заміж, то зроблю в вашій столиці те саме, що і цьому місту зробив». І почувши те, опечалились царі і послали йому таку звістку. Не лишить християнок видавати за язичників. Якщо охрестися, то й сестру нашу візьмеш і з нами одновірцем будеш. Коли ж не захочеш цього зробити, то не зможемо видати її за тебе. Володимир сказав посланцям від царів: Скажіть вашим царям так, я охрещусь, бо ще до того подобав закон ваш і любі мені ваша віра і богослужіння, про яке розповідали мені послані нами мужі. Раді були царі, почувши те, і передали Володимирові так, «Охрестись, і тоді й пошлемо свою сестру до тебе». Відповів же Володимир, Прийдіть із сестрою вашою, і тоді охрестіть мене». І стали царі просити, сестру свою Анну, говорячи їй, «Іди за Володимира, може ти порятуєш грецьку землю від страшної війни. Бачиш, скільки зла наробила грекам Русь. Тепер же, якщо ти не підеш, то зроблять і нам те ж саме, що і в Корсуні. Вона ж не хотіла йти, одмовлялася. Як у полон іду, краще б мені умерти тут». І ледве примусили її царі. Вона сіла в корабель, з плачем попрощалася з рідними своїми і попливла через море. Коли ж прибула в Корсунь, прийшли їй на зустріч з поклоном, привели її в місто і посадили в палаті. А тут саме розхворівся володими очима і нічого не бачив. Тужив сильно і не знав, що робити і послала йому цариця сказати такі слова. «Якщо хочеш позбутися тієї хвороби, то охрестися швидше». І звелів князь охрестити себе. Єпископ же Корсунський з попами, царициними, оголосивши про те, хрестили Володимира. І коли поклав єпископ на нього руку, хту ж мить прозрів Володимир, побачивши те, Багато хто з дружинників охрестився того ж дня у слід за своїм князем. Потім привели Анну, щоб справити шлюбний обряд. Водою і духом хрестили Володимира в церкві Святої Софії, а стоїть та церква у Корсуні, посеред міста, де збираються корсунці на торг. Палата ж Володимира стоїть з краю церкви і до наших днів. А царицина палата – за олтарем. Ті, хто не знають правди, кажуть, що хрестився Володимир у Києві, а інші говорять у Василеві, а ще інші по-іншому скажуть. Перуна же повел прив'язати к конєві хвосту і в з гори поборичеву наручай. Після того взяв Володимир царицю, і Анастаса, і попів Корсунських, узяв і посудини церковні, і грецькі ікони, поставив церкву в Корсуні на тій горі, яку насипали під час облоги посеред міста. Та церква стоїть і до нині. Відпливаючи, взяв він і двох мідних ідолів, і чотирьох мідних коней, які досі стоять у Києві за десятинною церквою, і про які нетямущі люди думають, що вони зроблені з мармуру. Корсунь же Володимир віддав грекам, як віно, за царицю Анну, а сам повернувся в Київ. Коли ж він прийшов у Київ, то звелів повалити ідолів, одних порубати, а інших спалити. Перуна ж наказав прив'язати коневі до хвоста і волочити його згори, крутим боречевим узвозом до річки Почайни, і поставив дванадцять дружинників, щоб вони били перуна палицями. Робилось це не тому, що дерево щонебудь почуває, а для наруги над бісом, який облещував людей у подобі щоб він тепер дістав покару від людей. «Великий ти, Господи, і чудні діла твої!» Вчора ще був шанований людьми, а сьогодні зганьблений. Коли тягли Перуна до Почайни, оплакували його невірні люди, всі ті, хто не був ще охрещений, і, притягнувши до берега, кинули його в Дніпро. Володимир же послав людей і сказав їм, якщо пристане десь до берега, то відпихайте його, а коли про мене пороги, тоді тільки облиште його». Вони ж виконали все, що було їм звелено. І коли пустили Перуна, і проминув він пороги, викинули його вітром на рінь. Від того прозвалося те місце Перунова рінь. І назва цей досі живе в народі. Потім послав Володимир по всьому місті сказати, якщо не прийде хто завтра на річку, кай то багатий чи бідний, чи нужденний, чи раб, «Буде мені ворогом!» Почувши про те, пішли люди з гомоном до Дніпра, радіючи й кажучи, якби не було це добрим, то не перейняли б того князі й бояри. Наступного дня вийшов Володимир з попами Корсунськими на Дніпро, зібралося там люду сила селена, забрали у воду, і стояли там одні по шию, інші по груди, дехто тримав дітей, Молодь тислась до берега, а дорослі бродили. Попиш стояли на місці і творили молитви. Люди, охрестившись, розійшлися по домівках. І звелів Володимир будувати церкви і ставити їх на тих місцях, де колись стояли дерев'яні кумири. Він поставив церкву святого Василя на тій горі, де стояв Перун. Та інші боги, і де поклонялися князь, і люди, і в інших городах. Почали ставити церкви і приводити людей на хрещення з усіх містечок і сіл. Посилав князь збирати у кращих людей дітей і віддавати їх у книжну науку. Матері ж тих дітей плакали за ними, як за мертвими. Тим самим збулося на Русі пророцтво. Древній ветхе минуло, тепер настає все нове. І просвітився Володимир сам, і сини його, і земля його. Було ж у Володимира дванадцять синів. Вишеслав, Ізяслав, Святополк, Ярослав, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Гліб, Станіслав, Позвізд. Судислав, Одрогнеди з Полоцька, яку він поселив на Либеді, Сини, Ізяслав, Мстислав, Ярослав, Всеволод і дві дочки. Від Грекині він мав Святополка, від Чехині – Вишеслава, а ще від однієї – Святослава і Мстислава. А від Болгарки – Бориса і Гліба. Посадив їх Володимир правити. Одного у Новгороді, іншого у Полоцьку, а ще інших у Турові, Ростові, на Деревлянській землі і Тмутаракані. І сказав Володимир, недобре, що мало городів коло Києва, і став будувати міста на Десні, на Острі, і на Трубежі, на Сулі, і на Стугні, і почав набирати кращих дружинників, від словен і від Кривичів у от чуді отв'ятечів і заселяти нові міста бо тоді була війна з печенігами, і воював з ними Володимир і перемагав в літо 991 задумав Володимир поставити церкву при святій Богородиці і послав привезти майстрів з рецької землі і почав її будувати в Києві а коли закінчив поручив її Анастасу-корсунянину і поставив служити в ній корсунських попів, давши їй усе, що взяв перед тим у Корсуні, ікони, посудини, хрести, і сказав так, «Даю церкві цій десяту частину від моїх багатств і від моїх городів». І назвав він церкву в ім'я Богородиці, та в народі, приклалася до неї інша назва десятинна від десятої частини його багатств. Вліто 1992. Володимир заклав місто Білогород і набрав для нього людей із інших міст і поселив у ньому багато людей, бо любив цей город. І випустиша печенясь муж свій і привелик з'яло і страшен, і виступі муж Володимир, і взрєв, піченежин, і посміявся, бо срєдній тєлам. В літо 993-го. Ходив Володимир на Хорватів. Коли ж повертався він з Хорватської війни, прийшли поченіги на той бік Дніпра від Сули. Володимир виступив проти них і зустрів їх на трубежі коло Броду, де тепер Переяслав. І став Володимир на цьому боці ріки, а Печеніги на тому. І не насмілювалися ні наші туди перейти, ні Печеніги сюди. І от приїхав князь Печеніський до ріки, викликав Володимира і сказав йому, «Випусти ти свого мужа!» а я свого, хай поборються. Якщо твій муж кине мого на землю, то не будемо воювати три роки. Якщо ж наш муж кине твого на землю, то будемо навпаки воювати три роки. І розійшлись вони. Володимир повернувся в свій табір і послав оповісників. А ті ходили і вигукували, чи нема такого мужа, який поборовся б з печенігом. І не знайшлося нікого. На ранок приїхали печеніги і привезли свого мужа, а у наших не було нікого. Зажурився Володимир і знов послав оповісників, щоб обійшли усе військо. І ось прийшов до князя один старий дружинник і сказав йому Князю, є в мене дома один менший син. Я Вийшов з чотирма, а той дома залишився, і з самого дитинства ніхто його ще не поборов. Одного разу я насварив його, коли він м'яв шкуру, так він так розсердився на мене, що взяв ту волову шкуру і роздер її руками. Почувши про те, князь дуже зрадів і послав по нього. І привели молодого кожум'яку до князя. І князь оповів йому все. Той відповів Князю, не знаю, чи зможу я поборотися з печенігом, випробуй мене, чи нема у вас великого й сильного бика. Бика знайшли великого й сильного, роздратували його розпеченим у вогні залізом і випустили геть. Бик побіг повз людей, а хлопець схопив його рукою за бік і вирвав шкіру з м'ясом. «Скільки захопила рука!» І сказав йому Володимир, «Можеш боротися з печенігом?» На ранок знов прийшли печеніги і стали викликати, «Де ж ваш муж? Наш ось уже готовий!» Печеніги виставили свого мужа, він був страшно великий і лютий лицем. Тоді виступив отрок Володимира. Побачивши його, Печеніг засміявся, бо той був зростом і тілом середній. І от розміряли місце між двома полками і пустили один проти одного борців. Вони вчепилися і міцно стисли один одного. І здушив отрок руками Печеніга до смерті, вдарив ним об землю. Скрикнувши, Печеніги побігли. І гналися за ними руські, сікли їх і прогнали геть. Володимир вельми зрадів і заклав місто біля того броду, назвавши його Переяславом, бо тут переяв, тобто перейняв славу у печенігів той кожум'яка отрок. Зробив його Володимир великим мужем і його батька теж. З перемогою і великою славою повернувся князь у Київ. Сребром і златом не мать на листі дружини, а дружиною налезу сребро і злато, як одєд мой і отець мой, до дружиною златай сребра. В літо 996-го. Прийшли поченіги, і виступив проти них Володимир з малою дружиною. Зійшлися вони битися. І не вистояв проти них Володимир, побіг і став під мостом, ледве врятувався там від ворога. Позбувшись небезпеки, влаштував князь велике свято, наваривши триста мірок меду. І скликав своїх бояр, посадників і старішин, із усіх міст і всяких людей багато, і роздав бідним триста гривень. Святкував князь вісім днів і повернувся в Київ. І тут знов влаштував велике свято, скликавши незліченну силу народу, і так робив щоліта. А ще любив він книжну мудрість. Почув якось князь такі слова. «Не збирайте собі скарбів на землі, де їх міль їсть, і злодії підкопуються, а збирайте собі скарби на небі, де їх міль не їсть, і злодії не викрадуть». А ще такі слова «Продайте своє майно і роздайте нужденним». Чувши все те, звелів Володимир усякому бідному і убогому приходити на княжий двір і брати все, що треба. Пиття і їжу, і гроші з скарбниці. А ще він робив таке, мовивши, що немощні хворі не можуть дістатися до мого двору. Звелів запрягти під воду, і наклавши на них багато хлібин, м'яса, риби, усяких плодів, меду в бочках, а в інших клас розвозити все те по місту, питаючи, де хворий, бідний, або той, хто не може ходити, і роздавали їм усе, що треба. Та не тільки це, ще більше робив князь Володимир для своїх людей. Кожної неділі поклав він давати бенкети у своєму дворі, в гридниці, щоб приходили туди бояри, гридні, і соцькі, і десятські, і кращі мужі. Подавали там багато м'яса яловичини і дичини, горою лежало там всяких наїдків. Коли ж бувало, підіп'ють гості, то починають ремствувати і нарікати на князя, гомонячи між собою, «Горе нашим головам, дав він їсти нам» дерев'яними ложками, а не срібними. Почувши про те, Володимир наказав викувати срібні ложки, мовивши такі слова, «Сріблом і золотом не знайду собі дружини, а з дружиною добуду срібло і золото, як мій дід і батько з дружиною дошукалися золота і срібла». Бо Володимир любив свою дружину, і з нею, Раду радив про лад на своїй землі, про мир і про закони в країні. І жив у мирі з сусідніми князями, з Болеславом польським, Стефаном угорським і Ондроніком чеським. І жив Володимир пильнуючи заповітів батька і діда. І рекоша людиє: почто губите собі, коли можете Перестояти нас, а ще стоїте десять років що можете створити нам? Імеємо, бо кормлю от земля, а ще лі не вєруєте да віддіте своїми очима. Літо 997 Володимир пішов до Новгорода по нових воїнів проти печенігів, бо війна велика точилася безперервно. Дізналися Печеніги, що нема в Києві князя, прийшли і стали під Білгородом, і не давали нікому вийти з міста, і Володимир не міг допомогти їм. Не було у нього тоді воїнів, а Печеніги напали силою вселенною. Затяглася блога, і був у місті великий голод. Зібрали білгородці віча і сказали, ось уже скоро помремо від голоду а від князя допомоги нема, хіба краще нам так помирати, здамося печенігам. Когось вони вб'ють, а когось залишать живим, а так усі загинемо від голоду, з тим і погодились білгородці. А жив один старий, який не був на тому вічі, він і спитав, про що говорили на вічі. Йому й оповіли люди, що завтра хочуть здаватися печенігам. Почувши про те, послав він погородських старішин і сказав їм, чув, що хочете здаватися печенігам, йому відповіли, не стерплять люди голоду. А старий промовив, послухайте мене, не здавайте ще три дні і робіть те, що я вам скажу. Вони з радістю обіцяли послухатися, а він їм сказав, зберіть хоч жмені вівса, пшениці або висівок. Вони охоче пішли і зібрали. Тоді він звелів жінкам збовтати ціжу, з якого варять кисіль, викопати колодязь і вставити в нього кадіб і налити отої кисільної бовтанки, а потім викопати ще один колодязь і вставити в нього кадіб і пошукати меду. Люди пішли і принесли велику миску меду. Яка була схована в князівській медівні. І він звелів наготувати солодкий напій, ситу, вилити його в кадім і поставити в інший колодязь. Так було й зроблено. На ранок старець наказав послати по печенігів. І сказали білгородці, прийшовши до печенігів: Візьміть від нас заложників, а самі пошліть чоловік з десять у місто. Подивіться, що робиться в місті нашому. Печеніги зраділи, бо вже подумали, що білгородці хочуть їм здатися. Вони взяли заложників, а самі вибрали кращих мужів своїх і послали їх у місто, щоб вивідати, що робиться в місті. Коли прийшли в місто, люди сказали їм: навіщо ви губите себе? Хіба ви можете перестояти нас? Якщо будете стояти й років. То що зробити нам? Ми ж бо маємо їжу від самої землі. Коли не вірите, то погляньте своїми очима. І привели їх до колодязя, де був ціж для киселю. Зачерпнули відром і вилили в латки великі глинні сковороди. І тут же зварили кисіль, а потім пішли до другого колодязя і зачерпнули з нього солодкої сити і стали їсти спершу самі, а потім їй печенігам дали. Здивувалися ті, сказали, «Не повірять нам, наші князі, якщо самі не покуштують». Люди ж налили їм повен глек ціжу і солодкої сити з колодязя і дали печенігам, а ті, повернувшись до своїх, оповіли все, що бачили, і, зваривши кисіль, Їли печеніські князі і вельми дивувалися. Білородці забрали своїх заложників і повернулися додому, а печеніги відступили від міста геть. Лучче б мені умріть із братом, ніжелі жити в світі сім. В літо п'ятнадцятого. Пішли почаніги походом на Русь. Володимир послав проти них свого сина Бориса, а сам дуже заслабував. Хворівчи, він і помер у липні місяці у п'ятнадцятий день. Помер він у Берестові, у князівському селі під Києвом. І не сказали про його смерть нікому. Втаїли, чекали, коли повернеться з походу Борис бо в цей час був у Києві святополк. Уночі розібрали поміст між двома дерев'яними клітками, загорнули Володимира в килим і пустили линвами на землю. Потім, поклавши його на сани, відвезли і поставили в Десятинній церкві, яку він сам збудував. Та почули про його смерть люди, зійшлись без ліку й числа. І плакали за ним. Бояри, як за заступником землі, бідні ж, як за своїм заступником і годувальником. І поклали його в труну мармурову, поховали тіло його великого князя з плачем. Після смерті батька сів у Києві святополк старший син від грекині Черниці, братової жінки. Це був син двох батьків, той гіркий плід, якого не любив за життя князь Володимир. Святопол же, сівши на престолі, скликав киян і почав роздавати їм подарунки. Вони брали, але серце їхнє не лежало до нього, бо вони чекали Бориса, який з мужами й братами їхніми був у поході. Коли ж Борис Повертався з військом назад, так і не знайшовши печенігів, прийшла до нього звістка. «Твій батько помер!» І плакав він за батьком гірко, бо любив його батько більше за всіх, і зупинився він табором, дійшовши до річки Льти або Альти. Сказала йому дружина батькова, «Ось у тебе батькова дружина і військо!» Піди і сядь у Києві на батьківському престолі. Він же відповів, не знімуться в мене руки на свого старшого брата. Коли батько помер, то хай Святополк буде мені за батька. Почувши те, воїни розійшлися від нього. Борис залишився стояти самими тільки отроками своїми. А Святополк Замислив підступне діло. Мов Каїн, він виношував думку, як би погубити своїх братів. Тими ж днями він послав Борисові сказати, «Хочу мати з тобою братню дружбу і любов, і вділю тобі від батька володіння ще». Так він облудно говорив, а сам уночі прийшов у Вижгород, таємно викликав путчу і вишгородських бояр, і сказав їм, «Ви мені віддані всім серцем?» Ті поклялись, готові за тебе голови покласти. Тоді він звелів їм, не кажучи нікому ні слова, йдіть і вбийте брата мого Бориса». Вони обіцяли негайно виконати все. Прийшли вночі на річку Альту, де стояв Борис, і коли підкралися ближче до його шатра, то почули, як Борис молиться Господи, порятуй мене і позбав мене од усіх гонителів моїх. І тільки він ліг на свою постіль, як вони, немовби дикі звірі, напали на нього і за шатра і списами проткнули Бориса. А разом закололи і слугу його. Який, захищаючи князя, упав на нього своїм тілом. Був отрок цей родом угорець на ім'я Георг, і його дуже любив Борис. Не могли вони швидко зняти з Георга золоту гривну, яку подарував йому Борис, і відсікли йому голову. І тільки тоді зняли гривну, а тіло відкинули геть. Погубивши Бориса, ці окаянні люди загорнули його в шатро, поклали на підводу і повезли. А він ще дихав. Тоді один із варягів вийняв меч і проколов його серце. І тіло Бориса таємно перевезли у Вижгород. Ті ж убивці прийшли до святополка, ніби похваляючись усім судіяним, Ось імена окаяних – Пуча, Талець, Єлович, Ляшко та ще два варяги, а батько їм – Сатана. Ні, вони гірші Сатани, біси ті хоч Бога бояться, а той, хто прислуговує злому ділу, ні Бога не боїться, ні людей не соромиться. Святополк облудний став думати, ось я вбив Бориса, як би мені вбити і Гліба. Тоді б я сам володів усією руською землею. І знов, мов той Каїн вдався до обману, послав до Гліба з такими словами. Приїжджай сюди, брате, скоріше, батько тебе кличе, дуже він хворий. Гліб одразу ж сів на коня і поїхав з малою дружиною, бо він завжди і усьому слухав батька. І коли він приїхав на Волгу, то в полі спіткнувся його кінь у рівчаку і трохи підламав собі ногу. «Недобрий знак», – подумав Гліб. А скоро прийшла йому звістка про те, що святополк обдурює його. «Батько вже помер» а Бориса підступно вбито. Почувши те, Гліб голосно вигукнув, обливаючись сльозами і плачучи за батьком, а ще більше за братом. О, горе! О, печаль гірка! Краще було б мені вмерти з братом, ніж жити на цьому світі. Якби я бачив, брате, лице твоє, то я б помер би з тобою. Для чого я зостався сам? Де твої очі ясні? Де уста твої, які промовляли до мене, брате мій любий? Вже не почую більше твого тихого голосу, твоїх добрих слів. Сам я зостався у цьому оманливому світі. І коли він так плакав, несподівано прийшли підіслані святополком люди, щоб погубити Гліба. Вони зненацька захопили його корабель і вийняли мечі. Отроки Глібові розгубилися, а ті окаянні накинулися і вбили Гліба, як безневинне ягня. Коли ж повернулися вже в Київ, то сказали святополкові зробили наказане тобою. Свято загордився ще більше, не знаючи, що сказав Давид, чому хвалишся злодійством сильний? Злі та блудні слуги погубили гліба й кинули його на березі поміж колод, а вночі взяли його люди і таємно перевезли до Вижгорода і поклали поруч із братом Борисом у церкві святого Василя. Не дали поглумитися над їхніми тілами, бо вони. Заступники за Руську землю, вони, напомин і за усім князям проти зла, усобних воїн і братовбивств. Ось чому ми повинні достойно шанувати їх, страстотерпців двох. Би сеча зла і притіснувши святополч вої козіру, і виступіша на ледь, і одоліваті, наче Ярослав. Святополк окаяний став князювати у Києві. Він збирав людей і роздавав їм, кому плащі кому гроші куни, кому багатства. Ярослав же, молодший син Володимира, сидів у Новгороді і не знав про батькову смерть. Було у нього багато варягів, і робили вони чимало зла новгородцям і їхнім жінкам. Новгородці повстали і перебили варягів. Розгнівався Ярослав і покликав до себе кращих дружинників новгородців, тих, які посікли варягів і обманувши їх, скарав на смерть. У ту ж ніч прийшла до нього звістка з Києва від сестри його Предслави. слави, батько твій помер, а Святополк сидить у Києві, убив Бориса, а наглиба послав, стережись його дуже. Почувши те, опечалився Ярослав, жалів він і за батьком, і за братами, і за своєю дружиною. На ранок зібравши рештки новгородців, звернувся до них Ярослав «О, люба моя дружино, вчора я тебе перебив, а сьогодні ти мені потрібна!» Витер сльози і сказав до віча, «Батько мій помер, а святополк сидить у Києві і вбиває братів своїх!» Озвалися на його слова новгородці, «Хоч князю і побиті наші брати, можемо за тебе боротися!» Зібрав Ярослав тисячу варягів, а інших воїнів сорок тисяч, і пішов на Святополка, сказавши, «Не я почав вигублювати братів моїх, а він. Буду тепер мстити за невинно пролиту кров Бориса і Гліба, щоб припинити його злочинство, бо він і зі мною, напевно, так зробить». Почувши, що Ярослав іде на нього, Святополк зібрав безліч воїнів руських і початників і виступив проти нього до Любача, на той берег Дніпра. А Ярослав був на цьому. Вліто 1016. Зустрілись Ярослави Святополк і стали військами на двох берегах Дніпра і не зважувались ні ці вдарити на тих, Ні ті на цих. Стояли так один проти одного Три місяці. Та ось воєвода Святополків роз'їжджаючи Понад берегом став Насміхатися над новгородцями, Вигукуючи, Чого прийшли ви З кульгавим цим? Тислярі, сокирники ви! Ось заставимо вас Хороми нам ставити! Почувши те, Сказали новгородці Ярославові, завтра ми переправимося на той бік. Якщо хто не піде з нами, самі ударимо на нього. Були вже заморозки. Святополк стояв між двома озерами і всю ніч бенкетував з дружиною своєю. Ярослав же зранку підняв свою дружину і на світанні перебрався через Дніпро, висадився на берег. Відштовхнули човни від берега і пішли на ворога, і зіткнулися в битві. Була січа зла, і не могли через озеро допомогти печеніги Святополкові. Новгородці притисли Святополка з дружиною до озера, а ті відступили на кригу. І тріснула під ними крига, обламалася, і став бити їх Ярослав, Побачивши це, Святополк кинувся тікати і побіг у Польщу. А Ярослав переміг і сів у Києві на престолі батьківському і дідівському. І було тоді Ярославові 28 років. Вліто 1018-го. Прийшов Святополк з Болеславом, королем польським, і з поляками на Ярослава. Ярослав же, зібравши багато руських і варягів, і славен, рушив проти Болеслава і Святополка. І прийшов до Велиня. І стали вони на обох берегах річки Бугу. Був тоді у Ярослава воєвода Будей І почав Будей насміхатися з Болеслава, кажучи, Ось чекай, ми тобі проткнемо кілком твоє товсте черево. А Болеслав був уже великий і тяжкий, так що не міг і на коні сидіти. Зате був розумний. І сказав Болеслав дружині своїй, якщо вам не сором за насмішки такі, то я сам загину. Сів на коня, кинувся в річку, а за ними всі воїни його». Швидко перепливли вони річку і напали на Ярослава, а Ярослав не встиг приготуватися до бою, і Болеслав переміг його. Утік Ярослав з чотирма дружинниками до Новгорода і хотів був за море тікати. Але посадник Костянтин, син Добрині, з новгородськими людьми порубали Ярославові човни і сказали – Хочемо ще битися за тебе з Болеславом і Святополком. Тим часом Болеслав увійшов у Київ із Святополком. І сказав Болеслав, розведи мою дружину по городах на прокорм. І було так зроблено, та воїни його робили багато зла киянам і всім навколишнім людям. Тоді сказав Святополко каянний своїй дружині, «Скільки є поляків у наших містах, вбийте їх!» І перебили поляків. А Болеслав утік з Києва, забравши великі багатства. І сестер Ярослав їх забрав. І Анастаса попав з Десятинної церкви. І людей багато повів за собою. І міста червенські зайняв. І прийшов у свою землю. Ярослав же, пришедши, сядів в Києві, утер пота з дружиною своєю, показав победу і труд велик. В літо 1019-го зібрав Ярослав багато воїнів і рушив на Святополка, і прийшов на річку Альту. Святополк же утік до Печанігів і скоро з'явився у силі грізній. І от вони стали один проти одного. Тоді прийшов Ярослав на те місце, де було вбито Бориса, і, піднявши руки до неба, сказав, «Кров мого брата кличе до помсти!» А тоді промовив з молитвою, «Браття мої, хоч ви відійшли тілом звідси, допоможіть мені проти ворога нашого, убивці і клятвовідступника. відступника!» І коли він так сказав, Рушили полки один проти одного, і покрилося поле Альтинське тьмою воїнів. Була тоді п'ятниця, і сходило сонце, і зійшлися на битву обидва війська. Почалася січа зла, якої не було на Русі. Хапаючись за руки, рубалися, сходилися тричі, так що кров текла по низинах. Надвечір Переміг Ярослав, а святополк відступив і побіг. І коли він тікав, напав на нього страх, а йому здавалося, що біс женеться за ним. Ослабло все тіло у нього, не міг він сидіти на коні і везли його на носилках, прив'язаних до коней. Він же говорив Тікайте зі мною, женуться за нами. Отроки його посилали сторожу усі боки подивитися чи хто женеться за нами, та не було нікого, хто гнався б за ними, і вони тікали з ним далі. Він же лежав у немощах і підхоплюючись говорив: "Он женуться, ой, женуться вже за нами, тікайте". Не міг він витерпіти на одному місці і пробіг через усю польську землю на неї страхом і привидом смерті, і прибіг у пустельне місце між Польщею і Чехією. І там закінчив своє зле життя. Кара справедлива настигла його, не минули його муки окаянного. Є могила його в тому пустельному місці і до сьогоднішнього дня. Несе від неї тяжким смородом, все це явлено для науки руським князям, щоб знали вони, яку покару наготовлену їм, якщо вони ще раз содіють таке зле вбивство. Ярослав же сів у Києві, витер під щола з дружиною своєю, показавши перемогу і труд великий. Речередедя Гамстиславу, что ради губив дружину между собою, но снидився бороться, да еще и одолеешь ты, то возьмешь и имение мое, а еще ли азь волею, то возьму твое все. В Лито 1022 Мстислав, Брат Ярослава сидів тоді у Тмутракані, і от він пішов походом на Касогів. Почувши про те, князь Касоський Редедя виступив проти нього. І коли стали полки один проти одного, сказав Редедям Стеславові: «Нащо нам губити свої дружини? Давай краще вийдемо та поборемося самі. Якщо ти переможеш, то візьмеш багатство моє, і жінку мою, і дітей моїх, і землю мою. Коли ж я переможу, то візьму все твоє», – сказав Мстислав. «Хай буде так», – а Редедя промовив Мстиславові. «Не зброєю будемо битися, а боротьбою, і щепилися вони боротися сильно» і в довгій боротьбі став слабнутим Мстислав, бо Редедя був дужий і великий тілом. Тоді сказав Мстислав, «О, причиста Богородице, допоможи мені, якщо подужаю його, поставлю церкву в ім'я твоє». І, промовивши так, ударив ним об землю, а тоді вихопив ніж і зарізав Редедю. Рушив землі його, забрав усі багатства його, і жінку його, і дітей його, і наклав данину на касогів. Повернувшись у Тмутаракань, заклав церкву Святої Богородиці, і церква та й донині стоїть у Тмутаракані. Влітку 1023 року пішов Стеславна Ярослава з Хозарами. Ярослав, створи мир з братом своїм Стеславом, і, як завжди, жити мирно і в братолюбії, і би тишина велика в землі русській. Влітку 1024 -го. Повстали волхви у Суздалі, за темною бісівською намовою, Били волхви старшу чать, бояр і знатних людей, кажучи, що ті ховають запаси. Був на всій тій землі бунт і голод великий. Пішли на Волгу всі люди до болгарів і привезли жито і тільки так жили. Ярослав вже був тоді в Новгороді. Почувши про волхів прийшов у Суздаль. Звелів захопити волхвів. Одних він вигнав, а інших скарав, говорячи так, «Бог за гріхи насилає на кожну землю голод, або мор, або засуху, або іншу кару, а люди не знають за що». Того ж літа, коли Ярослав був в Новгороді, прийшов Мстислав із Тмуторакані до Києва. Але кияни його не прийняли. Тоді він пішов і сів на престолі в Чернігові. Ярослав же, довідавшись про те, послав за море кликати варягів. І приплив Якун з варягами. І був Якун красен з собою, і плащ у нього був золотом тканий. Удвох з Ярославом пішли вони на Стеслава, І зустрілися полки перед Листвином недалеко від Чернігова. Мстислав з вечора підготувався до бою, поставив сіверців, чернігівців посередині, в чоло свого війська, прямо проти варягів, а сам став з дружиною своєю на правому і лівому крилі. І була ніч, була тьма, спалахувала блискавка, грім бив і лив дощ. Сказав Мстислав своїй дружині, вдаримо на них. І рушив Мстислав, а Ярослав проти нього, і щепилися сіверці з варягами, і трудились варяги, рубаючи сіверців. А потім з боків ударив Мстислав з дружиною своєю і став рубати варягів. Була січа люта, і коли спалахувала блискавка, виблискували мечі. І гроза літувала сильна, і січа була велика і страшна. Побачив Ярослав, що його тиснуть силою і кинувся тікати з Якуном, варязьким князем. І Якун, хапливо відступаючи, загубив свій плащ золотий. Зупинився Ярослав у Новороді, а Якун побіг далі, за море. Ранком на самому світанні глянув Мстислав на поле, де лежали побиті й порубані його сіверці і Ярославові варяги, і сказав, хто цьому не радий, ось лежить сіверець, а от варяг, а моя дружина ціла, і послав Мстислав кликати Ярослава, сідай у своєму Києві, ти старший брат, а мені хай буде ця сторона Дніпра. Та не посмів іти Ярослав до Києва, поки не помиряться вони. І сидів Мстислав у Чернігові, а Ярослав у Новгороді. Аж через рік зібрав Ярослав багато воїнів і повернувся в Київ. І уклав мир з братом своїм Мстиславом. Розділили вони землю руську по Дніпру. Ярослав узяв цю сторону, а Мстислав ту. І почали жити мирно і в братолюбстві. Затихли тоді міжсобні чвари та бунти, і була тиша велика в землі руській. Вліто 1027 року народився третій син у Ярослава, і нарекли його іменем Святослав. Бжемстислав дебел Тілом, чорним ліцем, великама очима храбр на раті і мілостів, і любяше дружину повеліку, і ім'я нещадяще. В літо тисяча тридцятого народився четвертий сину Ярослава і нарекли його іменем Всеволод. Того ж літа пішов Ярослав на чудь і переміг їх, і поставив місто Юр'їв. Того ж літа помер Болеслав у Польщі, і був заколот і бунт у польській землі. Повстали люди, перебили єпископів, і попів, і бояр своїх, і був серед них заколот і бунт. В літо 1031-го Ярослав і Мстислав Зібравши багато воїнів, пішли на поляків, знову забрали червенські міста і повоювали землю польську, і багато поляків привезли і поділили їх між собою. Ярослав вже посадив своїх поляків на річці Росі. Там вони живуть і по сей день. Вліто 1032. Ярослав почав ставити міста на річці Росі. В літо 1034-го Мстислав вийшов на полювання, захворів і помер. Поховали його в Чернігові, церкві святого Спаса, яку він сам заклав. Були ж би при ньому виведені стіни її на висоту, скільки можна дістати рукою, стоячи на Коневі. Бум стеслав тілом дебелий, гарний лицем, з великими очима, хоробрий у битві, милостивий, любив дружину найбільше, не жалів для неї свого добра, ні в харчах, ні в питці, ні в чому їй не відмовляв. Після того прийняв владу його Ярослав і став Одновладцем руської землі. Заложи, Ярослав, город великий Київ, У нього же града, врата суть золотая І собра піс ноги, І прикладаши от грек на славянський язик. Коли Ярослав перебував в Новгороді, прийшла до нього звістка, що почаніги взяли в облогу Київ. Ярослав вже зібрав багато воїнів, варягів і словен, прийшов до Києва і прорвався у місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою, варягів поставив посередині, а на правому крилі – киян, а на лівому крилі – новгородців. І став перед містом. Печеніги пішли в наступ і щепилися на тій горі, де стоїть зараз собор Святої Софії. Було тут поле чисте тоді. І почалась жорстока Січа, ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав, і кинулись печеніги на всі боки тікати, і не знали, куди бігти. Одні, тікаючи, тонули у ситомлі, а інші в інших ріках. А решта їх бігає десь до сьогоднішнього дня. Літо 1037 Заклав Ярослав місто велике, біля того міста Золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії, Митрополичу, потім церкву на Золотих воротах, а потім монастир Святого Георгія і Святої Ірини. І стала при ньому віра християнська множитися і поширюватися, і чинці чорнорисці, помножуватися, монастирі й храми будуватися і возвеличуватися. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі, і зібрав пистів багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо написали книг велику силу ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості начебто один хтось зорав землю а другий посіяв а інші жнуть і поживають багату поживу так і тут батько всього цього Володимир він землю зорав і розпушив її тобто просвітив християнством, а син же його Ярослав засіяв книжними словами. А ми тепер пожинаємо, приймаємо серцем книжну науку. Велика, бо користь від навчання книжного. Книги, мов ріки, які напоюють собою увесь світ. Це джерело мудрості, в книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони узда для тіла і душі. В книгах світило мудрості, а про мудрість сказано «Люблячих мене люблю». А хто дошукується мене, знайде, і якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху і користь для своєї душі бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами. Ярослав же, як ми вже сказали, любив книги, багато їх переписав і поклав у церкві Святої Софії, яку сам збудував, оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними і возносять у ній врочисті співи в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багатств своїх плату, наказуючи їм учити людей. Радувався Ярослав, бачачи велику силу церков і людей християнських, а ворог нарікав і ремствував, переможений новими людьми християнськими. І бизь буря велика, і розбіг корабль Руси. Літо 1043 -го. Послав Ярослав сина свого Володимира на греків і дав йому воїнів багато, а воєводство доручив вишеті батькові Яня і рушив князь Володимир на човнах, приплив до Дунаю, а від Дунаю до Царгорода. Та почалась буря велика і розбила кораблі Русів. І вітер розламав князівський корабель. Воєвода Ярослава Іван Творимирич узяв князя на свій корабель. Решту ж воїнів Володимирових числом до шести тисяч викинуло на берег. І коли вони хотіли було повертатися на Русь, ніхто не пішов із ними із князівської дружини. Тоді озвався «Вишата, я піду з ними!» І висадився до них з корабля. І промовив так, «Якщо буду живий, то з ними, а якщо загину, то з дружиною». І пішли вони берегом, маючи надію пробитися до рідної землі. А тут надійшла звістка грекам, що море розбило Русь. І послав грецький цар Іменем Мономах чотирнадцять своїх суден-трієр на русів. Володимир же, помітивши з дружиною, що за ними пливуть греки, розвернув свої сили і розбив грецькі судна. А потім, сівши на свої кораблі, Володимир повернувся з дружиною на Русь. Тим часом Вишата пробивався пішки з тими воїнами, яких бурею викинуло на берег. Наздогнали її греки схопили і привели в царгород, а там багатьох осліпили. Тільки на третє літо, коли було укладено мир з греками, відпустили вишату на Русь до князя Ярослава. Тоді ж віддав Ярослав свою сестру за польського князя Казимира, а Казимир замість весільного подарунка Віддав вісімсот руських воїнів, захоплених у полон, ще були славом, коли той переміг Ярослава. В літо 1044-го. У це літо помер Брячеслав, батько Всеслава. Всеслав же, син його сів на престолі батьковому Полоцьку. Мати народила його Всеслава від Чаклунства. Коли мати народила його, на голові в нього була сорочка, і сказали волхви матері, «Цю сорочку нав'яжи на нього, хай носить її до смерті!» І носив її на собі Всеслав до смертного дня. Відтого і немилостивий був на кро пролиття. Вліто 1047-го Ярослав пішов на Мазовшан, переміг їх и підкорив Казимирові. К нему же и аз придох худый и недостойный раб, летми сущу семнадцати отражение моего, сеже на писах и положих, и в кое лето почал быть монастырь, что ради зовется Печерский. В літо 1051-го поставив князь Ярослав Іларіона, руси родом митрополитом у Святій Софії. А тепер розкажемо, чому так названо Печерський монастир. Князь Ярослав любив Берестове і церкву, яка була там, і допомагав багатьом священникам, серед яких був і Іларіон, Муж книжний і постник. Ходив Ларіон із Берестового на Дніпро, на гору, де зараз стоїть старий монастир печерський, а там був ліс великий. Викопав він печерку малу на два сажні. І, приходячи із Берестового, от там години і молився тайкома. Потім князеві Ярославові спала на серце думка поставити його, Ларіона, митрополитом у Святій Софії. А печерка його так і залишилася. Не в довгому часі знайшовся якийсь чоловік, мирянин із міста Любеча, котрий поклав собі на думку йти у світ прочанином. І подався він у грецьку землю, на гору Афон. Побачив там монастирі, обійшов їх і, полюбивши Чернецьке життя, попросив одного ігумена, щоб той постриг його в чинці. Той постриг його, дав йому ім'я Антоній, наставив і навчив життю Чернецькому і, благословивши, відпустив його назад. Антоній прийшов у Київ і став думати, де б йому селитися ходив по монастирях, але не вподобав їх і став блукати по дебрях і горах, шукаючи собі місця, і вибрався на гору, де Ларіон викопав печерку, і возлюбив те місце, і поселився в ній, і став тут жити, готуючись хлібом сухим, і то через день, і води споживаючи в міру, копав печеру і не давав собі спочинку ні в день, ні вночі, перебуваючи в трудах невсепущих. Потім довідалися добрі люди і приходили до нього, приносили все, що треба на поживу йому, і став він скоро відомий як Великий Антоній. Опісля ж, коли помер великий князь Ярослав, владу взяв його син Ізяслав, і сів у Києві. Довідавшись про праведне життя Антонія, прийшов Взяслав сюди з дружиною своєю і попросив у Антонія благословення. І приходили до нього люди, і він почав приймати їх, постригати вченці, і зібралося у нього братії числом 12. Викопали вони велику печеру і церкву, викопали під землею, і Келі, які й досі збереглись під старим монастирем. Коли зібралися до Купачинці, сказав їм Антоній, «Живіть собі самі, і поставлю вам ігумена, а сам я хочу піти на ту гору один, бо я звик жити на відлюдні». І прийшов Антоній догори і викопав іншу печеру яка зараз під новим монастирем, і в ній закінчив свої дні, живучи скромно, не виходячи нікуди з печери, сорок літ. У ній лежать мощі його і до цього дня. З тих днів і розпочинається Печерський монастир. Від того, що жили ченці спершу в печерах, і назвався Печерським. Після того було поставлено юเมном Феодосія. І коли жив Феодосій у монастирі і приймав усіх прочан, хто приходив до нього, прийшов до нього і я, слабий, недостойний раб, і прийняв він мене. А було мені від роду тоді 17 літ. Написав я це і визначив, у який рік почався Печерський монастир і ради чого Називається він Печерським, а про життя Феодосія скажу пізніше. В літо 1052-го помер у Новгороді Володимир, старший син Ярослава, і був похований у церкві Святої Софії, яку збудував сам. «Да аще будете в любві між собою, і Бог буде вас!» і покоріть ви, протівніє, подви, а іще ли будете ненавісно живуще, то і самі погибнете, і землю отець своїх і дід погубите. В літо 1054 -го. помер великий князь руський Ярослав. Коли ж він був ще живий, то зібрав синів своїх і сказав їм таке напутнє слово. Ось я покидаю цей світ, синове мої. Майте любов між собою, бо ви всі брати від одного батька і від одної матері. І якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас і підкорить вам ворогів. І будете мирно жити. Якщо ж будете в ненависті жити, в чварах і незлагодах, то загинете самі і загубите землю батьків своїх і дідів своїх, які здобули її трудом своїм великим. Але живіть мирно, слухаючись брат брата. Ось я доручаю стіл мій у Києві старшому синові моєму і вашому братові Ізяславу. Слухайтеся його, як слухались мене. Хай він буде вам замість мене а Святославу даю Чернігів, а Всеволоду Переяслав, а Ігорю – Володимир, а В'ячеславу – Смоленськ. Так він розподілив між ними міста, заборонивши їм переступати межі інших братів чи виганяти знаділеного. І сказав В'ячеславові, якщо хто захоче скривдити брата свого, то ти допомагай тому, кого кривдять. І так він навчав синів своїх жити в любові. Сам уже він був хворий тоді, і приїхавши у Вижгород, дуже заслабував. І от настав кінець життя його, і помер він у першу суботу Великого Посту. Всеволод був тоді і при батькові, бо любив його батько більше за всіх синів, і завжди тримав при собі. Обрядив же Всеволод тіло свого батька, поклав на сани, повіз його в Київ у супроводі попів, які співали жалобних пісень. І принісши, поклали його в мармурову раку і поставили у церкві Святої Софії. Плакали за ним люди, плакав Всеволод і весь народ. Жив же він всіх літ сімдесят шість. Даже времена были знамения на Западе, Звезда превелика, Луч муще Аки, Кровав, Все же проявляющий ненадобро, добро, По же выше у Собиц и нашествия поганых на русскую землю. После смерти Ярослава Сив из Яслав на батковом столи у Киеви. Святослав же в Чернігові, Всеволод у Переяславі, В'ячеслав у Смоленську. Того ж року приходив Блуж з Половцями. Князь Переяславський Всеволод уклав з ними мир і вернулися Половці назад, звідки й прийшли. В літо 1060-го Брати Ярославичі Ізяслав, Святослав і Всеволод, а також швидкий на кро пролиття Всеслав, народжений в Сороцці, зібрали воїнів безліч і пішли походом на торків. Рушили незліченною силою на конях і на човнах, лодіях. Почувши про те, торки злякалися і кинулись тікати. І не вернулися до цих пір, так і перемерли, тікаючи, хто від морозу, хто від холоду, хто від мору, насланого на них. Так і була порятована руська земля від поганих. В літо 1061-го вперше прийшли половці війною на руську землю. Всеволод вийшов проти них зимою. В лютому, на другий день місяця, і половці перемогли у битві Всеволода, і, повоювавши землю, пішли геть. То було перше зло від поганих. Був князь у них Сокал. Вліто 1064-го утік Ростислав, онук Ярослава, Тмуторакань. З ним утекли воєводи Новгородські. Орей і Вишата, і, прийшовши туди, силою погнали вони тму тараканського князя Гліба і сів на його місце Ростислав. В літо 1065-го. У ті часи було знамення на заході, зв'язда велика, з промінням, мов би, кривавим. Звечора спалахувала вона на небі, після заходу сонця, і так було сім днів. Знамення це було не на добро. Після того почалися усобиці і нашестя поганих на руську землю. Бо та звізда була, мов би, кривава, віщуючи крові пролеття. Перед тим сонце змінилося і не стало світлим. А було воно як місяць. Про таке сонце невігласи кажуть, що воно... Об'їдене. Знамення ж на небі, або в зірках, або в сонці, або в птицях, або в чомусь іншому, не на добро бувають. Вони віщують, а чи війну, а чи голод, а чи смерть. Он же і спів половину чаші, а половину вдасть князю Піті датіснувся пальцем в чашу, бо ім'я под ногтем розтворення смертне. В літо 1066-го, коли Ростислав князював у Тмутаракані і брав данину з Касогів та з інших народів, цього так злякалися греки, що облудою надіслали до нього Котопана. Той же прибув до Ростислава і війшов йому в довіру, і Ростислав приголубив його біля себе. Одного разу, коли Ростислав бенкетував зі своєю дружиною, Котопан сказав князю, хочу випити за тебе. Князь відповів, пий. А той відпив половину, а половину дав випити князю, опустивши палець у чашу, а під нігтем була у нього смертельна отрута і дав князю, провістивши йому смерть не пізніше сьомого дня. Князь випив, Котопан же повернувся у Корсунь і там сповістив, що саме цей день помре Ростислав. Так воно і сталося. Котопана цього побили камінням корсунські люди. Був Ростислав муж хоробрий, войовничий, міцний тілом і гарний лицем. Милосердний до убогих помер він 3 лютого і похований на Тмутараканській землі. І би сеча зла і падоша мнозі і подол ізяслав святослав сєволод, а все слав біжа. В 1067-го Підняв братю Полоцьку Сеслав, той, який народився в сорочці від волфування. Силою він захопив Новгород. Троє ж старших Ярославичів, Київський Зяслав, Чернігівський Святослав і Переяславський Всеволод, зібравши воїнів, пішли на Всеслава. Був мороз великий, і сніги лежали глибокі. Брати підступили до Мінська, взяли його і вийшли до річки Немиги. Тут і зустрів їх військом Всеслав, і рушили вони один проти одного. Була січа зла, і багато загинуло в снігах. Перемогли Ізяслав, Святослав і Всеволод, а Всеслав утік. Того ж літа, 10 червня, брати Ярославичі цілували хрест чесний, плялись і передавали Всеславові прийди до нас, не зробимо тобі ніякого зла. Він же, повіривши у їхнє цілування Христа, переїхав до них на човні через Дніпро, тут же схопили його брати і, порушивши свою клятву, привели в Київ і кинули в поруб темницю. В літо 1068-го прийшли чужоплемінці на руську землю. Половців – незліченна сила. Із'яслав же і Святослав, і Всеволод виступили проти них на річку Альту. Вночі зійшлися супротивники один проти одного. Наслав Господь поганих за гріхи наші. І побігли руські князі, і половці перемогли. Диявол радіє злому вбивству і пролитю крові, розпалюючи чвари і заздрість, брата ненависть і обмови. І от кара народові за гріхи або смерть, або ще голод, або нашестя поганих, або засуха, або гусінь, або якась біда. Ми ж тільки називаємося християнами, а живемо, як язичники. Хіба ж ми не по язичницькому діємо, коли ввіримо у всякі прикмети. От коли ми зустрінемо чорноризника, то з півдороги вертаємось назад. Так же ми робимо, коли зустрінемо кабана або свиню. Хіба це не по язичницькому? По намовленню нечистої сили тримаються всі ті прикмети, інші вірять у чхання, яке насправді буває. На здоров'я голові, лукавий задурює нас і таким і сяким чином, одвертає нас від віри і трубами, і скоморохами, і гуслями, і русальями. А гляньте на втолочені грища, на яких товчуться, і людей тьма на них, так що давлять одне одного, влаштовуючи собі видовиська. А церкви порожні стоять. Коли ж буває година молитви, то мало кого зустрінете в церкві. Ось чому і кару приймаємо, і навали ворогів, все те за гріхи наші, за братовбивства, за пролиття крові, князями на своїй землі. Та повернемося до розповіді нашої. Люди київські, створивши вічі на торговіщі і реша, пославшіся ка князю, все половці розсулися по землі, давдай, княже, оружжя і коні, і ще б'ємося з ними. Вже було сказано, що на річці Альті половці перемогли руських князів. Ізяслав із Севолодом побігли у Київ, а Святослав – у Чернігів. Київські люди зібрали віччя на торговищі і послали сказати князеві. Ось половці розсіялися по всій землі. Дай нам князю зброю і коней, і ми будемо ще битися з ними. Ізяслав же не послухав їх. І тоді люди стали ремствувати і нарікати на воєводу Коснячка. Гуртом пішли із Віччя на гору, де стояв двір каснячків, і, не знайшовши його дома, сказали, «Ходімо, звільнимо, Всеслава, і наших людей із порубу темниці». Розділилися на два гурти. Одні пішли до порубу звільняти людей, а інші через міст до князівського двору. І Зяслав же сидів у сінях і раду радив із дружиною своєю. І ті, що прийшли, заголосували в дворі і стали викликати князя. А князь стояв і дивився із віконця вниз. Один з дружинників гука сказав Зяславові Бачиш, князю. Люди галасують. Так недалеко і до біди. Пошли, хай краще стережуть все слава. А інший дружинник мовив князеві Звели, нехай бо наші підкличуть його обманом до віконця і заколюють його мечем. Князь не послухав їх обох, і поки вони говорили, ще один гурт прийшов у двір. Люди закричали і з гуками рушили до темниці, де сидів Сеслав. І побачивши те, Ізяслав кинувся тікати з двору разом із братом своїм Всеволодом. Порушивши клятву, вони боялися помсти. Люди ж сокирами розрубали темницю і звільнили Всеслава. І прославили його тут же, серед князівського двору. Було те у 15-й день вересня. Двір же князівський пограбували, нелічено золота і срібла забрали, У монетах і у злитках. І утік у Польщу, а звільнений з порубу Всеслав сів у Києві і князював сім місяців. Сталося те в науку землі руській, щоб не порушували клятви і не переступали чесного Христа, цілуючи його. В літо 1069-го Пішов Ізяслав з польським князем Болеславом на Всеслава. Всеслав же виступив їм назустріч. Та прибувши до Білгорода, князівської фортеці під Києвом, Всеслав дочекався темної ночі і таємно від киян утік у свій Полоцьк. Ранком же люди, побачивши, що князь утік, повернулися в Київ, зібрали там віче, і звернулись до Святослава, і все волода кажучи їм, «Ми сотворили зло, прогнавши свого князя, а тепер він веде на нас польську землю. Ідіть у місто батька свого і порятуйте нас, коли не хочете, щоб ми проти волі своєї запалили місто і пішли у грецьку землю». І сказав їм Святослав, «Ми пошлемо до брата свого». Якщо він піде з поляками губити вас, то ми виступимо на нього війною і не дамо нищити міста свого батька. Коли ж він схоче йти з миром, то хай прийде з малою дружиною. І тим утішив Киян. А Святослав і Всеволод послали до старшого брата Зяслава, кажучи йому. Сеслав утік, не веди поляків на Київ, тут же нема у тебе ворогів. Якщо ж ти хочеш мати гнів у серці й погубити місто, то знай, що ми станемо на захист батькового столу. Почувши те, Ізяслав залишив поляків, а сам пішов з малою дружиною. Поперед себе він послав до Києва сина свого Мстислава. І вступивши в Київ, Мстислав перебив киян, які звільняли з темниці Всеслава. Числом сімдесят чоловік, а інших осліпив, а ще деяких без вини і суду посік і згубив. Коли ж Ізяслав підійшов до міста, вийшли до нього люди з поклоном і прийняли кияни свого князя. І сів Ізяслав на столі своєму. Торг, де бунтували люди, Ізяслав перегнав на гору Ближче до свого міста. А Все слава прогнав геть з Києва і з Полоцька. І рече імя Янь Что вам мовлять бозі ваші? А наже рекоста Сіце Нам бозі мовлять не бить нам живим от тебе. 1071 року воювали половці недалеко від Києва, біля Ростовця і Неятина. Того ж літа об'явився один вовк, спокушений нечистою силою. Прийшовши до Києва, він розповідав людям, що на п'яте літо Дніпро потече назад, і землі почнуть пересуватися на інші місця, що грецька земля стане на місце руської а Руська на місце Грецької, та інші землі пересунуться. Невігласи слухали його, мудріш сміялися, кажучи йому, «Лихий грає тобою на погубу тобі». Так воно й сталося. В одну з ночей зник він без сліду. І ми розкажемо, як лихі підбурюють людей на зло. Одного разу під час неврожаю в ростовських землях, З'явилися два волхви з Ярославля, кажучи, що вони знають, хто ховає запаси добра і хліба, і покликали вони людей на Волгу, і куди не прийдуть, тут же називають заможних жінок, говорячи, що та жито ховає, та мед, а та рибу, а та хутро, і приводили до них жінок, матерів і сестер, тих, кого називали вони. Волхви ж, чаклуючи, обрізали у них за спиною мішечки і виймали звідти або жито, або рибу, а багатьох жінок убивали, забираючи собі добро. І пішли волхви далі на Білоозеро, і було з ними людей триста. В тім часі випало Яневі, синові вишати, бути в тих краях. Він прийшов із Чернігова від князя Святослава і збирав там данину. І повідали йому білоозерці, що два волхви убили вже багатьох жінок на Волзі і на річці Шексні. А тепер прийшли до них. Ян же спитав, чиї то смерди, і довідався, що вони – смерди його чернігівського князя. Він послав до тих людей – які ходили з волхвами, і сказав їм, «Видайте мені волхвів, бо вони смерди мого князя». Люди ж не послухались його. Тоді Ян сам пішов до них без зброї. Отроки сказали йому так, «Не ходи без зброї, осоромлять тебе». Він звелів Отрокам узяти зброю і з дванадцятьма чоловіками пішов до лісу. Де ховалися волхви, і люди з ними. А ті приготувалися до бою, і коли Янь з топірцем рушив на них, виступили від них три мужі і мовили йому Бачиш, що йдеш на смерть, відступись. Та Ян не послухав їх, і вони кинулись на нього. І один замахнувся на Яня сокирою. Янь же перехопив його сокиру і обухом ударив того. І гукнув отрокам Рубати усіх їх. Вони ж побігли в ліс і убили Яневого попа, Янь же, повернувшись у місто до білоозерців, сказав їм Якщо не зловите отих двох волхвів, що втекли, буду стояти у вас усе літо. Білоозерці тоді пішли, спіймали їх і привели до Яня. І спитав Янь волфів Заради чого ви погубили стількох людей? Ті відповіли, вони ховають запаси, і якщо знищимо їх, то буде достаток. Хочеш, ми перед тобою виймемо у тутешніх людей, сховане при них добро. Жито або рибу, або щось інше. Ян же вигукнув, достеменно це брехня. Бог створив людину із землі. «І складена вона із кісток і кров'яних жил, і більше нема в ній нічого. Як же ви візьмете жито чи рибу?» Вони ж сказали, «Ми знаємо, як людина створена». «Як?» – спитав Янь. «Бог мився у мивниці і спітнів, витерся віхтем і скинув його з неба на землю. І засперечався сатана з Богом». Кому із того віхтя створити людину? І створив сатана людину, а Богу клав у неї душу. Ось чому, коли вмирає людина, йде тіло в землю, а душа до Бога. Я їм сказав, усе це пусті вигадки. Видно, що вас напоумив лихий. А через те ви приймете від мене муку тут, а після смерті там. Вони ж відповіли: "Ти нам нічого не зробиш". Так підказують нам боги, а боги наші охороняють волхвів. Ян засміявся: "Брешуть ваші боги". І звелів бити їх і вискубувати їм бороди. І коли били й скубли їх, спитав Ян: "Ну що вам тепер мовлять ваші боги?" Вони ж відповіли: стати перед князем Святославом і йому відповідь давати, а не тобі. І наказав Янь вкласти йому в уста дерев'яні колодки-обрубки, прив'язати їх до щогли та так і пустити перед собою в човні. А сам поплив за ними, зупинилися в гирлі шексни і спитав Янь волхів а що тепер вам кажуть боги? Волхви відповіли, «Кажуть нам боги так, не бути нам живими від тебе!» І сказав Янь, «Ось тепер вони правду вам повідали!» І спитав Янь вислярів-перевізників, «У кого з вас вони рідних убили?» Вони ж відповіли, «У мене матір, у того сестру, а в іншого дочку!» Янь же сказав їм, «Мстіть за своїх!» Вони ж, схопивши волхів, Убили їх і повісили на дубі. Коли Янь поїхав додому, то на другу ніч заліз ведмідь на те дерево і не давав їм спокою мертвим. Так загинули вони від замовлення Бісівського. Іншим людям долю пророкували, а своєї смерті не передбачили. Бо коли б знали вони щось наперед, то не прийшли б на те місце де їм судилося бути спійманими. А ось ще розповімо про багатоличчя бісівське і про те, як воно затьмарює розум людям. Такий же Волх об'явився і за князя Гліба в Новгороді, промовляв до людей, прикидаючись Богом, і багатьох ошукав, мало не весь город, кажучи, що він знає все наперед. Ганблячи, віру християнську запевняв, перейду через Волхов перед усім народом. Був заколот у місці, і всі вірили йому, і хотіли погубити єпископа. Єпископ узяв Христа в руки, одягнув ризу, вийшов наперед і сказав, «Хто хоче вірити Волхву, хай йде за ним, а хто вірує Богові, хай йде до Христа». І розділились люди надвоє. Князь Ліб і його дружина пішли і стали коло єпископа, а люди всі пішли до волхва. І почався бунт і заколот великий між ними. Ліб узяв сокиру, під плащ підступив до волхва і спитав, чи знаєш ти, що завтра буде і що сьогодні трапиться до вечора? Той відповів, знаю все. А знаєш, що буде з тобою сьогодні? спитав Гліб. Чудеса великі, сотворю, сказав той. Гліб вихопив сокиру, розрубав волхва і упав той мертвий. А люди розійшлися. Так загинув він тілом, а душею віддався дияволові. І, одп'явши літургію, обєдаша. Братті сівся на купь, кого ж дозбаяри своїми з любов'ю великою. В літо 1072 перенесли святих страстотерпців Бориса і Гліба, зібралися Ярославичі, Ізяслав, Святослав і Всеволод, і влаштували вони свято, і поминали братів Бориса і Гліба зі світлим серцем. Тіла їхні перенесли у нову церкву, збудовану Ізяславом, яка стоїть і донині. Спочатку Ізяслав, Святослав і Всеволод взяли Бориса в дерев'яній труні і, поклавши труну на плечі свої, понесли. Чорнорисці йшли попереду із свічками в руках, а за ними деякони з кадилами, і принесли його в нову церкву а там уже стояла наготовлена для нього велика кам'яна гробниця рака. І коли відкрили її, наповнилася церква духмяністю пахощами дивними. Та митрополита охопив жах, бо він не твердо вірив у них, Бориса і Гліба, і упав вінниць, благаючи прощення. З дерев'яної труни тіло Бориса переклали у кам'яну раку. Після того взяли труну Глібову, поставили її на сани і, взявши за вірьовки, повезли її. Коли були вже в дверях, зупинилась труна його і далі не йшла. Тоді звеліли народові благати «Господи, помилуй!» і потягли його, поставили гробниці Бориса і Гліба поряд. І, відспівавши літургію, обідали брати Ярославичі разом, кожен з боярами своїми у великій любові. Недобре єсть переступати приділа чужого. В літо ТИСімдесят і звів диявол чвари поміж братами Ярославичами. В тих чварах. Святослав із Севолодом був заодно проти старшого брата Ізяслава. Покинув Ізяслав Київ і великий князівський стіл, який передав йому батько, а молодші брати вступили до Києва і сіли на столі у Берестовому, порушивши батьківський заповіт. Винуватцем же вигнання брата був Святослав, бо він прагнув до ще більшої влади він спокушав і все влада говорячи йому ізяслав змовляється проти нас якщо ми його не виженемо то він нас прожине так і підбурив брата проти ізяслава ізяслав же подався в польську землю з великим багатством говорячи що золотом добуде собі воїнів поляки все добро його забрали а його вигнали. Та й між молодшими братами не було миру. Святослав сам сів у Києві, а Всеволода прогнав. Порушив заповіт батька, а ще більше Бога. Великий то гріх переступати заповіт батька, як не раз було в давності. Хто посягав на чуже, чекала на того кара і помста страшна. В літо 1075 -го. прийшли посли від німців до Святослава у Київ. Святослав, пишаючись, показав їм своє багатство. Вони ж, оглянувши велику гору золота, срібла, шовкових тканин, сказали йому «Це нічого не варте, бо воно лежить мертве. Краще всього воїни, кметі, бо вони добудуть ще більше добра». Так хвалився і цар Іудейський перед послами Ассірійськими, та після смерті царя все добро його розвіялося порохом. Вліто 1076-го. Помер у Києві Святослав, син Ярослава, від розрізання гулі, і сів після нього на столі Всеволод князь Переяславський. Вліто 1077-го пішов Взяслав з поляками на свою землю, а Всеволод вийшов проти нього на Волинь і уклали брати мир, і сів Взяслав знову у Києві, а Всеволод – у Чернігові. Вліто 1078-го утік Олег, син Святослава, в тому Таракань от Всеволода привели Олег і Борис поганих на руську землю, і пішли на Всеволода з половцями. Всеволод вийшов проти них на Сожицю притоку Сули, і перемогли половці Русь, і багато було вбито тут. Убитий був Тука, і Порей, і чимало інших. Олег же і Борис прийшли до Чернігова, гадаючи собі, що вони перемогли. а насправді. Багато зла причинили руській землі, пролили кров християнську, і будуть вони ще покарані за невинно погублені душі. Розбитий Всеволод прийшов до брата свого Ізяслава у Київ, поцілувались і сіли радитися. Всеволод розповів про все, що скоїлось, і сказав йому, Ізяслав, «Брате, не тужи». Бачиш, скільки зі мною лиха приключилося, хіба не вигнали мене спочатку кияни і не пограбували моє добро, а потім, у чому я завинив другий раз, чи не був я вигнаний вами, братами моїми, а чи не понавірявся я в чужих землях, добра позбавлений свого, нікому не заподіявши зла, і тепер, брати, не тужимо, якщо буде нам щастя в руській землі, то бом, якщо не буде його, то во бог, я покладу голову свою за тебе. І мовивши так, утішив Севолода і звелів збирати воїнів від малого до великого. І рушили в похід Ізяслав з Ярополком сином своїм, і Всеволод з Володимиром сином своїм названим Мономахом. Підступили вони до Чернігова, і сказав Олег Борисові, не підемо проти них, ібо можемо ми вистояти проти чотирьох князів. Краще ж пошлемо з благанням про мир до дядьків своїх. Однак Борис не погодився з ним. Дивись, роби як хочеш, а я сам стану проти них усіх. Похвалявся він дуже, не відаючи, що Бог чинить гордим наперекір, щоб не хвалився, сильний своєю силою. І пішли вони назустріч за славу і Всеволоду. І коли були поблизу села на Нежатиній Ниві, зійшлися обидва війська, і почала Січа зла. Першому били Бориса, який похвалявся вельми. А потім, коли Ізяслав стояв серед піших, раптом під'їхав один і списом ударив його ззаду в плече. Так був убитий Ізяслав син Ярослава. Січа тривала і кинувся тікати Олег з малою дружиною і, ледве врятувався, побігши в тмутаракань. Тіло ж убитого Ізяслава повезли в човні і вийшов назустріч йому. Весь Київ, поклали його на сани і з печальним співом повезли в місто. І не можна було чути співів за великим плачем, бо плакало за ним усе місто Київ. Яропол же йшов за ним, плачучи з дружиною своєю, батько. Батьку мій, скільки ти прожив у печалі на світі цьому, скільки ти мав напасти від людей і від братів своїх, та померти не від брата, а за брата віддав голову свою. І понесли його, і поклали в мармурову гробницю, поховали його в десятинній церкві. Був ізяслав. Гарний лицем і тілом великий, незлостивий на вдачу, брехню ненавидів, любив правду. І не було в ньому хитрощів, а був простий розумом, не таїв ні на кого зла, скільки йому випадало кривд і лиха, і від людей, і від братів своїх, але він не платив їм злом за зло, а склав голову за брата свого не прагнучи ні до більшого володіння, ні до більшого багатства, а за братову кривду. Про таких от і Господь рече, хто закладе душу свою за друзів своїх, той великим наречеться у Царстві Небеснім. Всі же времена писть знамення у небес, як округ бись посрід неба привелик. Всеволод сів у Києві на столі свого батька і брата свого, взявши владу над усією руською землею. І посадив він сина свого Володимира, прозваного Мономахом, у Чернігові. В літо 1079 привели удільні князі половців на руську землю. Все волод став біля Переяслава і мир уклав з половцями. А Олега, який утік, тмутаракань захопили хозари і відправили за море до Царгорода. Все же посадив у Тмутаракані своїм посадником Ратибора в літо 1080. Піднялись торки переяславські на Русь. Всеволод послав на них сина Володимира Мономаха, і Володимир, прийшовши, переміг торків. В літо тисям п'ятого Ярополк, син Ізяслава, хотів був іти на Всеволода, послухавшись злих порадників. Дізнавшись про те, Всеволод послав проти нього сина свого Володимира. Ярополк же покинув свою матір і своїх воїнів. Утік у Польщу. Вліто 1087 тисяча повернувся Ярополк із Польщі і уклав мир з Володимиром Мономахом. І пішов Володимир назад князювати у свій Чернігів, а Ярополк сів у місці Володимирі. Та знов почалися чвари. Ярополк виступив проти удільних князів і, не дійшовши до Звенигорода, був він убитий, проклятим нерядцем, якого напумили злі люди, лежав Ярополк на санках, і його проткнули шаблею. І тоді підвівся Ярополк, висмикнув із себе шаблю і крикнув Ох, таки погубив мене ворог. Проклятий нерядець утік, а Ярополка поклали отроки на коня і повезли у місто Володимир, а звідти в Київ. Назустріч вийшов йому благородний князь Севолод, сини його і бояри, і поховали вони Ярополка з великими почистями. В літо 1091-го. Було знамення на сонці, зникло, мало його залишилося, Стало, як місяць. Того ж літа, коли Всеволод полював на звірів за Вишгородом, і вже були закинуті тенета, і гукачі гукнули, упала зоря, мов превеликий Змій із неба, і жахнулись всі люди. В ті ж часи земля стукнула так, що багато хто чув. В літо Тисяча дев'яносто Придивне чудо трапилося в Полоцьку. Вночі стояв тупіт, щось ніби стогнало на вулиці і рискали якісь біси в подобі людей. Коли хто виходив з дому, щоб подивитися, одразу на того незримо нападала муровиця. І ніхто не насмілювався виходити за ворота. А потім і вдень чали коні, однак їх не видно було, а було видно лише копита коней. І вражали вони мором людей у полоцьку і навколишніх землях. Того ж літа знамення було в небі, ніби круг стояв посеред неба превеликий, того ж літа засуха була така, що вигорала земля і багато лісів спалахнули самі, і болота, і війна велика була, і половці сунули звідусюди, взяли три міста, і багато сіл взяли по обох берегах Дніпра. Усе це коїлось тому, що помножили з гріхи наші і неправди. В літо 1093-го Помер великий князь Севолод, син Ярослава, внук Володимирів. Князь Севолод з любив правду і обдаровував убогих. «Сину мій, – казав йому батько, – якщо Бог дасть тобі прийняти стіл мій після твоїх братів по праву, а не насильством, то коли помреш, лягай, де я ляжу, поряд моєї могили, бо я тебе люблю найбільше з твоїх братів. І справдилося батькове слово, сказане йому. Одержав син після смерті брата стіл свого батька і сів князювати в Києві. Було в нього печалей більше, ніж тоді, коли він сидів у Переяславі, коли князював у Києві, багато гризоти йому було від племінників його, бо почали дозволяти йому, один, вимагаючи, одного наділу, а інший іншого. Він же, щоб замирити їх, роздавав їм землі. В цих печалях постали його недуги, а за ними приспіла і старість. І почав він любити молодших дружинників збирав їх до себе на раду. Вони ж стали підбурювати князя, щоб він откинув дружину свою стару, і люди не могли домогтися правди княжої. Почали ж ці молоді рабувати і продавати людей, а князь того не знав через хвороби свої. Коли ж він зовсім занедужав, послав він за сином своїм Володимиром Мономахом у Чернігів. Володимир же, прибувши до нього і побачивши його зовсім хворого, заплакав. У присутності Володимира і молодшого сина Ростислава, коли настав час, і помер Всеволод тихо і спокійно приєднавшись до предків своїх, поховали його у церкві Святої Софії, після смерті батька. Володимир став міркувати, говорячи так, якщо я сяду на столі свого батька в Києві, то доведеться воювати з Святополком, бо цей сіл колись займав його батько Зяслав. Поміркувавши так, він послав до Святополка в Турів, а сам пішов до Чернігова, а свого молодшого брата Ростислава посадив у Переяславі. І от у неділю. Після весняних великодніх свят прийшов свято у Київ, вийшли на зустріч йому кияни і зустріли його з радістю, і сів він на столі свого батька і свого діда Ярослава. Пошто ви распрю і мата між собою, а погані губ'ят землю рускою. Прийдіте проти им любоміром. Люборатью. Почувши, що вмер Всеволод, пішли половці на Руську землю. Посунули вони незліченною силою і оточили місто Торчеськ. Свято Полк почав збирати воїнів, щоб виступити проти них. І сказали розумні мужі князеві не пробуй іти проти них, бо в тебе мало воїнів. Він же сказав Маю отроків своїх вісімсот, які можуть стати проти них. Почали ж інші нерозумні говорити йому. Піди, князю. Розумні ж казали, якби виставив і вісім тисяч воїнів, і то було б непогано. Наша земля збідніла від воїн і всяких поборів. Ти пошли до брата свого Володимира Мономаха, щоб він тобі допоміг полк послухав їх і послав у Чернігів до Володимира. Володимир же Мономах зібрав своїх воїнів і послав до свого молодшого брата Ростислава у Переяслав, звелівши йому теж виступати проти половців. Коли ж Володимир прийшов у Київ, зустрілися вони у Михайловидубицькому монастирі. І затіяли чвари й суперечки між собою, а половці тим часом спустошували землю. І сказали братам розумні мужі Чого ви сваритесь між собою, а погані гублять землю Руську? Опісля владнаєте, а зараз виступайте назустріч поганим або з миром, або з війною. Володимир Мономах хотів миру а Святополк хотів війни. І пішли вони разом. Святополк і Володимир, і Ростислав до Триполя, міста над Дніпром. І прийшли до річки Стугни, скликали свою дружину на раду, збираючись переходити річку, і почали думати. Володимир же сказав, поки за рікою стоїмо, укладемо мир з половцями. І приєднались до його слів розумні дружинники. Кияни ж не захотіли слухати доброї поради, а сказали, хочемо битися, перейдемо на ту сторону річки. І сподобалась багатьом їхня мова, і всі перейшли стугну річку. А в стугні дуже піднялась тоді вода. Святополк же, Володимир і Ростислав, приготувавшись до бою, виступили ішов йшов на правому крилі Святополк, на лівому – Володимир. Посередині ж був юний Ростислав. Минувши трипіль, перейшли вони вал. І ось половці тьмою посунули назустріч, а стрільці їхні рухалися попереду них. Наші ж, ставши між валами, поставили свої стяги, і стрільці руські вийшли з завалу. А половці, підступивши до валу, поставили свої стяги і навалилися спочатку на Святослава, зламали його полк, потім навалилися на Володимира, і бій був лютий. Не витримавши натиску половців, побіг і Володимир з Ростиславом, і воїни його, і падали посічені воїни перед ворогами нашими і багато хто загинув тоді військо ж наше побігло до річки Стугни і подалися в брід Володимир із Ростиславом і почав тонути Ростислав на очах у Володимира хотів був Володимир підхопити свого брата та мало не втонув сам не вдалося йому врятувати молодшого брата загинув юний Ростислав Син Всеволода, онук Ярослава. Володимир же перебрів стугну З малою дружиною, Бо загинуло багато в полку його, І бояри його голову склали. І, перейшовши на той бік Дніпра, Плакав за братом своїм І за своєю дружиною, І пішов у Чернігів Вельми запечалений. А святополк, Утік у Трипіль, там пересидів до вечора, а вночі тихо прийшов до Києва. Ростислава, пошукавши, знайшли у річці і перенесли його до отчого міста. Плакала за ним його мати, і всі люди сумували через юність його. А половці, побачивши, що перемогли вони, пустилися воювати і спустошувати землю. І стояв плач великий на нашій землі, опустіли села й міста наші, і були ми січені і гнані ворогами нашими. Це ж бо Господь напустив на нас поганих, покарав нас нашестям, щоб ми опам'яталися і утрималися від неправди і злого путі свого. Багато ж крові було пролито даремно, у чварах і брата вбивстві, а тому народ і зазнає мук. Одних ведуть у полон, інших убивають, а ще інші тремтять, бачачи убитих, а інші від голоду помирають і від спраги. Одна покара, одна відплата усім, хоч лиха різні, кого в'яжуть і б'ють ногами, кого на морозі. Тримають і наносять рани. Що заслужили, те й маємо. Міста всі спустошені, села порожні. Пройдіть через поле, де паслися табуни коней, Вівці воли, все тепер безплідне бачимо. Ниви заросли бур'янами і стали притулком для звірів. Плац стоїть на всіх вулицях, де лежать посічені і побиті поганими. Одні половці спустошували землю, а інші повернулися до Торчиська, взяли місто в облогу, а торки оборонялися і мужньо билися із міста. Викошуючи багатьох ворогів, половці ж стали навалюватися новою силою, а тоді одрізали воду і почали знемагати люди в місті, від спраги й голоду. І прислали торки гінців до Святополка, кажучи йому, якщо не пришлеш харчів, здамося. Святополк послав їм, та не можна було прорватися до міста через величезну силу ворожих військ. Дев'ять тижнів стояли половці навколо Торчиська а потім розділилися надвоє. Одні залишилися стояти біля міста, воюючи з обложеними, а інші пішли на конях до Києва і вчинили напад між Києвом і Вижгородом. Святополк виступив їм назустріч, і пішли один проти одного. Зійшлися, і почалася битва. До самого вечора билися люто, і не витримали наші, побігли від поганих, і падали посічені перед ворогами нашими. І було мертвих більше, ніж під Триполем. Святополк прийшов у Київ з двома-трьома дружинниками, а полоці повернулися до стін Торчеська. Содіялося все те горе на ранок, в день святих мучеників Бориса і Гліба. І не радість, а плач великий стояв у Києві. Половці ж повернулися до Торчеська, і знесилилися люди у місті без води й їжі, і здалися вони ворогам. Захопивши місто, половці підпалили його вогнем, і людей поділили між собою, і багато християнського народу повели у вежі свої до сімей своїх і родичів. Стражденні, печальні, лютим холодом скуті, змучені голодом і спрагою, в біді сірими обличчями, з почорнілими тілами, ішли вони чужиною, ішли невідомою країною, голі, бредучі, і босі, з язиком запаленим і ногами зраненими терням, зі сльозами. Відповідали вони один одному, кажучи, «Я був із цього міста, а інший, я був із того села». Так перепитували вони один одного в сльозах, рід свій називаючи і тужливо зітхаючи, очі підводячи до неба. Хай же ніхто не посміє сказати, що Бог ненавидить нас. Ні, ще раз ні. Бо кого так любить Бог, як нас возлюбив? Кого так шанував, як нас прославив і возвеличив? Нікого. А тому і вельми розгнівався на нас, що більше всіх пошановані були, і гірше всіх содіяли гріхи. От і я грішний багато і часто гнівлю Бога, і часто грішу усі дні. Тогда При Олзі Гориславлічі сяшиться і розтяшить уособицями, погибашит жизнь даже Божа внука. Слово о полку Ігоревім. В літо 1094 уклав київський князь святополк мир із половцями і взяв собі за жінку дочку тортокана князя Половецького. Того ж літа прийшов Олег з половцями із Тмутаракані і підступив до Чернігова. Володимир же Мономах замкнувся в місті. Олег попалив усе навкруг міста, і монастирі попалив, і взяв Чернігів в облогу. Тоді Володимир уклав мир з Олегом і пішов з міста на батьківський стіл у Переяслав. А Олег вступив у місто і сів на стіл свого батька. Половці ж спустошували землю і воювали навколо Чернігова. А Олег їм не перешкоджав, бо сам звелів їм воювати. Це вже третій раз навів він поганих на руську землю, і багато християн загублено було а інший захоплено в полон і розсіяно по різних землях. І не було ще в Руській землі з перших її днів того, що бачили очі наші. В літо 1095-го прийшли половці до Переяслава, де сидів Володимир Мономах, і стали поміж валами. Віддав їм Володимир свого сина Святослава в заложники, на той час трапився якраз із Києва чоловік, Славята. Він прийшов до Володимира в якійсь справі, і стали думати дружинники, як би їм перебити половецьку чать. Володимир того не хотів, відказуючи їм, як же я можу це зробити, давши їм клятву. І відповіла дружина Володимирові князю, нема на тобі гріха в тому, вони ж бо завжди, даючи тобі клятву, гублять землю Руську і проливають кров християн без перестанку?» Послухав їх Володимир, і послав він тієї ж ночі Слав'яту з невеликою дружиною і торками довалів. І викравши спочатку сина заложника, убили вони половецького князя Китана і перебили його воїнів. Тоді ж Володимир Мономах і Святопол Київський послали у Чернігів до Олега, запрошуючи його йти з ними на Половців. Олег пообіцяв і не пішов з ними у спільний похід. Святопол і Володимир виступили на Половецькі вежі і взяли їхні вежі і захопили їх худобу і коней, верблюдів і челядь і привели їх у свою землю. І почали гнів мати на Олега, який не пішов з ними на поганих. І знову послали до нього, кажучи, ось ти не пішов з нами на поганих, які губили землю руську, а тримаєш біля себе сина половецького князя, або вбий його, або прожени, він ворог землі руський. Олег не послухав їх, і була між ними ворожне. Того ж літа прийшли половці за рось, люди тікали до Києва. Святополк вже звелів закладати місто на Витичевій горі над Дніпром і за своїм іменем назвав його Святополчим містом. Того ж літа прийшла сарана в кінці серпня і покрила землю. І було страшно дивитися. Ішла вона до північних країн, поїдаючи траву і просо. Святопулки Володимир послали до Олега, кажучи так: "Іди в Київ, закладемо договір про землю руську перед єпископами і перед ігуменами, і перед мужами батьків наших, і перед людьми городськими. Будемо разом боронити землю руську від поганих". Олег же, сповнений зухвалих намірів і гордовитих слів, відповів їм так: «Не гоже, щоб судили мене єпископи або ігумени або смерди ваші!» І не захотів йти до братів своїх, послухавшись злих порадників. Тоді святополки Володимир сказали йому, «Раз ти не йдеш ні на поганих, ні на раду до нас, то ти замишляєш проти нас і хочеш допомагати половцям?» І виступили святополки Володимир на Олега. Олег же вибіг з Чернігова і кинувся тікати. Вони гнали за ним, а Олег утік у Стародуб і там замкнувся. Святополк і Володимир Мономах оточили місто і вперто билися люди з міста, а київський і Переяславський князі ходили приступом на фортечні стіни, і порубаних та посічених було багато з обох сторін. Була між ними війна люта, і стояли під городськими стінами 33 дні, і знесилилися люди в місті. Вийшов тоді Олег з міста і попросив миру. Володимир і Святополк дали йому мир, сказавши так. «Іди забери свого брата Давида і приходьте в Київ, бо то найстаріше місто на всій нашій землі – Київ». Там, на столі батьків наших і дідів наших, і належить нам зійтися і покласти край усім чварам. Олег обіцяв так зробити, і на тому цілували хрест. прийде второє баняк безбожний, шолудівий. Отай хішнік Києву, в Нізапу і мало в городні вогнаша половці, і зажгоша по піску около города. Того ж літа 1096 прийшов боняк з половцями до Києва і повоював навколо Києва, підпалив двір княжий на берестові. Тоді ж прийшов і Тугоркан. Тесь Святослава до Переяслава і став коло міста, а переяславці замкнулися в місті. Святополк же і Володимир Мономах виступили проти нього, бо він порушив клятву. Вони пішли цим берегом Дніпра, а трохи нижче перейшли річку в Брід і не помітили їх Половці. Підготувавшись до бою, виступили князі до Переяслава. Люди в місті, побачивши їх, зраділи і вийшли до них. А половці стояли на тому березі Трубежа і теж підготувалися до бою. Святополки Володимир пішли в брід через Трубіж двома дружинами на половецькі полки, вдарили по конях і кинулись на ворога. Побачивши те, половці не витримали і сипанули в розтич. А наші погнали за ними, рубаючи їхніх воїнів. Велике спасіння сталося того дня. Убили половецького князя Тугоркана і сина його та інших князів, і багато ворогів наших загинуло тут. На ранок знайшли Тугоркана мертвого і взяв його Святополк як тестя свого, привіз до Києва і поховав його у Берестові на перехресті двох доріг. Знов прийшов до Києва боняк, безбожний, шолодивий, потайки, мов звір хижий, зненацька. І мало в місто не вірвалися були половці, запалили оболонь перед Києвом і спалили монастирі села. Прийшли погані і до монастиря Печерського, коли ми по келіях відпочивали після заутрені ранкової служби і гукнули гуком бойовим біля монастиря і поставили два стяги перед дворітьми монастирськими. А ми бігли поза дворами, а інші сховалися на хорах кам'яної церкви Успенської. Безбожні сини вирубали ворота монастирські, і пішли по келіях, виламуючи двері, і виносили, коли що знаходили в келії. Потім спалили будинок святої володарки нашої Богородиці, і прийшли до церкви, і підпалили двері, які на південь улаштовані, і другі на північній стороні, і влізли у притвор біля гробу Феодосія, засновника Печерського монастиря. Хапали ікони, запалювали двері І оскверняли віру нашу, кажучи «Де Бог їхній? Хай допоможе їм і врятує їх!» Та інші богохульні слова говорили, насміхаючись. Тоді ж запалили красний двір, Який поставив благовірний князь Севолод На горі Видубицький. Все це окаянні половці Запалили вогнем і вбили декілька чоловік із брат'ї нашої. Тому ми у слід за пророком просимо. Боже, хай же стануть вони колесом, хай стануть вогнем перед лицем вітру, що погнало їх геть бурею, а обличчя покрило їм досадою. Звідки вони прийшли на землю Руську, вороги наші? Вийшли вони з пустелі Єтрівської між сходом і північю, і було їх чотири коліна – торкмени, печеніги, торки і половці. А крім них були волзькі болгари і хвилинці, а після них вийдуть ще вороги, яких замкнув і заклипав у горах Олександр Македонський. Ось що повідав мені чотири роки назад один Новгородець, кажучи так послав я отрока свого в печору до людей, які данину платять Новгородові. І прийшов мій отрок до них, а від них подався в землю Югорську. Югра це люди, а мова їхня не зрозуміла, і живуть вони сусідами із самояддю у північних краях. Югри сказали отрокові моєму, «Дивне ми диво знайшли, про яке не чули досі. А почалося те три літа назад. Є за гори, які заходять у морську затоку. Висотою вони начебто до неба. І в тих горах стоїть гук великий і гомін» чути, як з глибини землі січуть і рубають ту гору, намагаючись вийти з неї. І вже прорубано в тій горі маленьке віконце. І говорять цієї гори, та мови не зрозуміти, а вони махають руками і показують на все залізне, на сокири, ножі, мечі, просять, дайте заліза. І якщо хто дасть їм ножа або сокиру, вони замість того дають шкури і хутра. А дорога до тих гір непрохідна, полягає через провалля, ліси і сніги. Тим то не завжди добираємося до них. І шлях верстається далі на північ. Я ж сказав новгородцеві, то люди заклепані в горах Олександром, царем македонським. Так сказано про них у давніх книгах. Олександр Цар Македонський дійшов у східних країнах до моря, до так званого сонячного місця, і побачив там людей злих і войовничих, які все оскверняли, і поїдали мух і зміїв, і не ховали своїх покійників. Уздрівши все те, Олександр побоявся, якби вони не розмножилися і не осквернили землю, і загнав їх у північні країни. У гори високі, замкнулися за ними гори, тільки не зійшлися гори на дванадцять ліктів, і тут воздвиглися мідні ворота, і якщо хто захоче взяти їх приступом, то не зможе. Ті ворота ні вогон не палить, ні залізо не бере, а в останні дні самі вийдуть із пустелі Ятрівської племена завойовників. І ці вийдуть заклепані в горах, які просять собі заліза сокирі ножів, та повернемося до попереднього, про що говорили раніше. Пошто губім русскую землю, а полоце землю нашу несут розно і раді суть оже межі нам і рать донине, отсель імемся серце і соблюдьом рускую землю. Олег обіцяв узяти брата свого Давида і з ним прийти в Київ і укласти мир. Та не схотів Олег того зробити, а зібрав на Смоленській землі воїнів і пішов до Мурома. А у Муромі сидів тоді син Володимира Мономаха Ізяслав. Послав до нього Олег своїх послів, кажучи, «Іди у волость свого батька, а Муром – це волость мого батька. Хочу я, сівши тут, укласти договір з твоїм батьком Володимиром Мономахом, бо тож він вигнав був мене з Чернігова з міста мого батька. А ти мені тут не хочеш дати мого ж хліба?» Ізяслав не послухав тих слів, покладаючись на силу своєї дружини. Перед тим він послав Суздаль, Ростов і до Білозерців, і зібрав багато воїнів. А Олег покладався на свою правду, бо тут правда була його, і він рушив з військом на муром, і заславжа підготувався до бою перед містом у полі. Олег повів на нього свій полк, і зійшлись обидва, і почалась люта битва. І вбили Зяслава, сина Володимира Мономаха, а інші воїни його побігли, одні через ліс, а декотрі в місто. Олег вступив муром і зустріли його люди. Взявши місто, Олег переловив ростовців, суздальців і білоозерців і закував їх, і кинувся на суздаль. Здалися йому суздальці. Олег же, замиривши місто, одних схопив, інших вигнав, а їхнє добро забрав. Потім пішов до Ростова, і ростовці йому здалися. І завоював Олег всю землю Муромську і Ростовську, посадив там своїх посадників і почав збирати данину. А далі замислив захопити ще й Новгород. У Новгороді сидів тоді Інший син Володимира Мономаха Мстислав і послав Мстислав до Олега, говорячи так, «Не воюй чужі волосці, і я пошлю благати батька мого і помирю тебе з моїм батьком, хоч ти і вбив брата мого, та то не дивно, у бою і царі, і мужі гинуть». Олег же ніби послухав і попросив облудно миру. Мстислав Повірив йому і розпустив свою дружину по селах. Нічого не сказавши, Олег підійшов зовсім близько і став на річці клязьмі. Він думав, що, злякавшись його, Мстислав побіжить. Але Бог рятує благочестивих людей. Того ж дня дружина сама зібралась до Мстислава, прийшли до нього й Новгородці, Ростовці, і Білозерці. І от, коли почався бій, Мстислав Дав одному половчанину стяг Володимира Мономаха, і половчанин розгорнув Мономахів стяг і став перед піхотинцями. Коли ж Олег побачив, що стяг Володимира рушив на нього і став заходити йому в тил, він злякався, жах напав на нього і на його воїнів. Олег побіг і замкнувся в Муромі, а потім вискочив і побіг далі в Рязань. Послав до нього Стислав, кажучи: "Так, не тікай нікуди, а проси своїх братів, щоб не позбавляли тебе руської землі. А я пошлю до батька і проситиму за тебе". І пообіцяв Олег так зробити. Вліто 1097 р. прийшли Святополк Київський і Володимир Мономах, і Олег, і брат його Давид, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег. Зібралися вони в Любечі на раду для влаштування миру і сказали один одному, для чого губимо руську землю, самі між собою влаштовуючи розбрат, а половці землю нашу роздирають на шматки і радіють з того, що ми війни ведемо між собою. Об'єднаємося віднині єдиним серцем і бережімо і шануємо землю Руську. І хай кожен володіє ввочиною своєю. Святопол Києвом, Володимир Мономах Переяславом, Олег Черніговом, Василько Теребовлим, а інші своїми землями. І на тому цілували хрест. Якщо віднині хто на кого піде, Проти того ми будемо всі, і хрест чесний. Сказали всі, хай буде проти того хрест чесний і вся земля Руська. І поцілувавшись, розійшлися у свої володіння. Володимир же сплакася вельми і рече. не було єсть у Руській землі ні при дідях наших, ні при оцих наших, всякого зла. Повернувся Святополк з Давидом у Київ, і раді були ті, та тільки диявол був роздратований їхньою згодою. І вліз Сатана в серце деяким боярам і дружинникам, і почали вони нашіптувати Давидові. Володимир Мономах змовився з Васильком на Святополка і на тебе. Давид же, повіривши їхнім облудним словам, почав наговорювати Святополкові на Василька. «Хто убив твого брата Ярополка, а тепер він замишляє проти мене і проти тебе?» І поєднався з Володимиром Мономахом «Потурбуйся про свою голову!» Святополк дуже знітився душею і промовив «Правда твої слова чи брехня не знаю!» Коли ти правду говориш, то Бог тобі свідок. Коли від заздрості намовляєш, то Бог тобі буде суддею. Святополк згадав свого брата і дуже пожалкував за ним. І про себе подумав, а може і правда? І повірив Давидові. А Давид ошукав Святополка, і почали вони думати, як позбутися Василька. Давид сказав, якщо не схопимо Василька, то ні тобі, ні князювати у Києві, ні мені на Волині. І послухав його святополк. Василько саме приїхав обозом до Києва, зупинився під горою Видубецькою, де колись виплив був Перун, і пішов поклонитися святому Михайлові у монастир, там і повечеряв, а обоз свій залишив недалеко. Коли ж став вечір, Повернувся він до свого бозу, а ранком прислав до нього святополк гінця, кажучи, «Не від'їжджай додому перед моїми іменинами». Василько ж відмовлявся, «Не можу затримуватися, хоча б не було війни дома». Тоді прислав гінця Давид, «Не їдь, брати, послухай брата старшого, поїдемо назад разом». Та Василько не хотів того робити. І сказав Давид Святополкові, «Бачиш, не пам'ятає про тебе, хоч стоїть біля твого міста, а як поїде у свою волость, то займе всі твої міста. Згадаєш моє слово, ти поклич його тепер, схопи і віддай мені». Святополк послухав його і послав до Василька з такими словами, «Як не хочеш залишатися до моїх іменин, то приходь зараз, поздоровиш мене і посидемо всі з Давидом. Василько ж обіцяв прийти, не знаючи про той підступ, який замишляв на нього Давид. Сів на коня й поїхав. А дорогою зустрів його отрок і сказав йому, «Не ходи, князю, туди, хочуть тебе схопити». Та не послухав його Василько, думаючи, як же вони можуть мене схопити. Ось тільки но ну, цілували хрест і присягали. Якщо хто на кого піде, то буде на то хрест, і ми всі. І подумавши так, він сказав, хай буде воля Господня. І поїхав з малою дружиною на княжий двір. Вийшов до нього святополк і запросив його до своєї гридниці. Прийшов також Давид. І посідали. Святополк почав говорити. Зостанься на свято. А Василько промовив, не можу, брати, залишитись. Я вже і обозив і звелів їхати наперед. Давид же сидів, як німий. І сказав святополк, то хоч поснідай, брати. Василько пообіцяв поснідати з ними. Тоді сказав святополк, посидьте тут, а я піду звелю, щоб приготували нам. І вийшов геть. А Давид з Васильком сиділи. І почав Василько говорити до Давида. Але Давид і голос втратив слух, бо весь був охоплений жахом і грів на серці обман. Посидівши трохи, спитав Давид у отроків своїх, де святополк. Вони відповіли йому, стоїть у сінях. Тоді Давид підвівся і мовив, піду до нього, а ти, брате, посидь і вишоведь. І як тільки з них за дверима Давид, Замкнули Василька, закували його подвійними оковами і на ніч приставили до нього сторожу. На ранок довідалися проте кияни і стали благати за Василька. Святопол хотів був відпустити його, а Давид боявся його і почав намовляти на осліплення. Якщо цього не зробиш, а відпустиш його, то ні тобі не князювати, ні мені. Тієї ж ночі. Повезли Василька у Звенигород, невеличке місто за Києвом, верстов з десять до нього, і привезли його на підводі за кутим, садили його з підводи і повели в маленьку кімнатку. І, сидячи там, побачив Василько Торчина, який гострий в ніж. Зрозумів, що хочуть його сліпити, і заволав із сльозами великими і плачем. І ось увійшли в кімнату два конюхи, Підіслані Давидом і святополком, розстелили кінське покривало, схопили Василька і хотіли повалити його, і хоч боролися сильно та не могли ніяк його подужати, тоді накинулися ще двоє, зв'язали його, зняли з печі дошку і придавили дошкою Василька. І підступив тоді Торчин іменем Берендей, вівчар святополків з ножем у руці. І вдарив ножем, осліпив Василька. І був тоді Василько, як мертвий. Загорнули його в покривало, кинули на підводу, мов неживого, і повезли до Володимира Волинського, міста Давидового. Коли перейшли з Движинське міст, стали на торговиці, сягли з нього закривавлену сорочку і дали попаді випрати. Попадя випрала й одягла на нього, коли ті обідали, і почала оплакувати його, Попадя, як мертвого. Його розбудив той плач, і він спитав, де я. Люди сказали йому, в місті здвижені. Він попросив води, і люди дали йому напитися. А він напився, вернулась душа до нього, і опам'ятався, він обмацав сорочку і промовив, для чого знімали її з мене краще б я у цій кривавій сорочці помер і став би перед Богом у ній. Ті ж візники пообідали і поїхали з ним швидко на підводі гурткуватою дорогою, бо тоді був місяць грудень, цебто ноябр, і приїхали з ним у місто Володимир Волинський на шостий день. Прибув і Давид за ними, так наче якусь здобець зловив. Посадили Василька у дворі і поставили стерегти його тридцять мужів і двох княжих отроків Улана і Колчка. Володимир Жамономах, коли почув, що Василька схоплено й осліплено, жахнувся, заплакав і мовив, «Не бувало ще в руській землі ні за дідів наших, ні за батьків наших такого зла» і негайно послав до Олега Святославича і його брата Давида, кажучи, збирайтесь до Києва, в городець, поправимо те зло, що сталося в руській землі, і між нами братами, бо кинуто ніж у нас. А якщо цього не поправимо, то ще більше зла настане між нами, і почне брат різати брата і загине земля Руська, а вороги наші Половці прийдуть і візьмуть землю Руську. І почувши те Олег і Давид, опечалились вельми, заплакали і промовили, того не було ще в роду нашому, і хутко зібравши воїнів, прийшли до Володимира Мономаха. Володимир уже стояв тоді з військом Бору, Втрьох вони послали своїх мужів до Святополка Київського, кажучи йому, «Навіщо ти зло учинив на руській землі і увігнав у нас ніж? Навіщо осліпив ти свого брата? Якби була яка вина на ньому, то оскаржив би перед нами і, доказавши його вину, зробив би з ним так. А тепер відкрий нам вину його, за яку вчинив з ним таке». І сказав Святополк, не я осліпив його, а Давид, він і повіз його до себе. І промовили мужі Володимирові, Олегові, Давидові, не виправдуйся тим, нібито Давид осліпив його, адже ж не в Давидовому місці його схоплено і осліплено, а в твоєму. І сказавши так, вони розійшлись. На другий день Володимир, Олег і Давид хотіли перейти через Дніпро і рушити на Святополка. А святополк уже зібрався тікати з Києва. Та кияни не дали йому. Вони послали вдову Всеволодову і митрополита до Володимира Мономаха, переказуючи йому «Благаємо тебе, княже, і братів твоїх, не губіть руської землі, бо як почнете війну між собою, полуці будуть радіти і візьмуть землю нашу, яку великим трудом...» і хоробрістю відстояли батьки ваші діди ваші, обороняючи її і прилучаючи до неї нові землі. А ви хочете загубити її?» Все, володова вдова і митрополит, прийшли до Володимира Мономаха, молили його і передали благання киян «Укласти мир і берегти землю Руську і битися з поганими». Вислухавши їх, Володимир заплакав і мовив, воїстину батьки наші і діди наші берегли і шанували землю Руську, а ми хочемо зруйнувати її. І схилив чоло Володимир на благання княгині, котру шанував як матір. Княгиня повернулася в Київ і повідала святополкові киянам, що буде мир. І всі помирилися на тому, що все лихо сколотив Давид, і сказали святополкові «Іди, святополчина Давида, і або схопи його, або прожени геть». Святополк погодився, і на тому князі цілували хрест між собою і уклали мир. «І рече ми, Василко, посиді мало, іначе глаголаті». «Сяга слышу, оже м'я хочет, да видаваті ляхам, то ся мало наситів крові моєї і ся хочеть більше ся наситіті!» Коли Василько, осліплений, сидів у місці Володимирі під сторожею, був там у тім місці тоді і я. Одного разу вночі, якраз перед великим постом, покликав мене до себе Василько і сказав, Посид трохи, і звелів своєму слузі йти геть. І сів коло мене і почав говорити Ощую, що хоче мене видати полякам Давид. Мало він наситився моєю кров'ю, хоче ще більше насититись, видавши мене їм. Справді, трохи опісля замислив Давид нове зло. Пішов з дружинниками, щоб захопити в Волость. І зустрів його на річці Бузі Володар, брат Васильків. І сказав йому Володар, як це ти, заподіявши зло, не кайся в ньому. Згадай нарешті, скільки лихого ти накоїв. Давид же почав складати вину на святополка. Хіба то я зробив, хіба то в моєму місці було. Я сам боявся, щоб мене не схопили і не зробили зо мною те саме. Проти волі я пристав до їхньої змови і підкорився їм. Володар сказав, там після нас Бог даси відповідь, а тепер відпусти брата мого, і я помирюся з тобою. І зрадівши, послав Давид по Василька. А коли його привезли передав його одразу братові. Заключили вони мир між собою, і розійшлися. І сів Василько у своїм теребовлі, а Давид повернувся до свого дому. Та коли настала весна, володар і Василько рушили на Давида. Прийшли вони до міста Всеволожа. А те місто було Давидове, і взяли його приступом, і запалили вогнем. Люди побігли від пожежі, а Василько звелів рубати їх усіх і так помстився над невинними людьми, проливши даремно кров. Потім вони прийшли до Володимира Волинського, Давид замкнувся в місті. а брати обступили стіни і послали до володимирців, кажучи, «Ми не прийшли на ваш город, ані на вас» а тільки на ворогів наших, які підмовили Давида, і Давид їх послухав. І заподіяв це зло. Якщо хочете за них битися, то ми готові, а як ні, то віддайте наших ворогів. Почувши те, гродяни скликали віче і сказали люди Давидові, «Видай тих намовників, ми не будемо битися за них». А якщо ні – то ми відчинемо ворота в місто, і тоді сам турбуйся про себе. Давид полукавив трохи і видав їх. І уклали вони мир у неділю, а наступного ранку на зорі повісили трьох намовників, і сини Василькові розстріляли їх стрілами, і тоді відступили брати від міста. Це вже другу помсту довершив Василько, а того не годилося було б робити. Нехай би месником був Бог. Василко же узвисі хрест глаголя «Се яко взяв єси з раку мене очі моєю, а се нині, от'яті, хощеши душу мою». Святополк обіцяв прогнати Давида, і пішов до Берестя. Почувши про те, Давид кинувся до поляків просити допомоги. Поляки пообіцяли йому допомогти, і взяли з нього 50 гривень золота. Але взявши золото, обдурили його. І Давид сам замкнувся у своєму місці Володимирі. А святополк обложив місто, і стояв під стінами сім тижнів. І почав Давид проситися, «Пусти мене з міста!» Святополк випустив його, і цілували вони хрест між собою. Святополк вступив у місто Володимир, а Давид утік до поляків. Прогнавши Давида, став Святополк замишляти на Василька і Володара, кажучи «Це волось батька мого і брата мого», і пішов на них походом. Коли Василько і Володар довідались про це, Виступили вони проти нього і взяли хрест, який він цілував їм, присягаючись, на Давида я прийшов, а з вами хочу мати мир і згоду. Однак святополк зламав клятву, переступив хрест, покладаючись на велику силу своїх воїнів. І зійшлися вони воргами і приготувалися до битви. І тоді взяв Василько хрест, підняв над собою і сказав ти цілував його, спочатку ти відняв зіру моїх очей, а тепер хочеш відняти мою душу, то хай буде між нами цей чесний хрест. І рушили вони в бойових лавах один проти одного, і зійшлися полки, і багато людей бачило, як високо підносив хрест Василько над своїми воїнами. Почалась велика битва. І багато падало в обох полках, і коли побачив полк, яке вирує люте побоїще, відступив і побіг до Володимира. А Василько і Володар, здобувши перемогу, зупинились на тому ж місці і сказали, належить нам на своїй межі стати, і не пішли далі нікуди. І встав боняк от'єха отраті, і почав виті волчіські, і от вися йому волк, і на чаша нозі вовці виті. Давид, який утік був до Польщі, повернувся назад і пішов у половецьку землю. Там зустрів його боняк, о той шолудивий половецький князь, який не раз палив села і міста під Києвом і пішли вони вдвох на Волинь, щоб виступити разом на Святополка. А Святополк покликав до себе угорців і став з королем угорським понад Гірською річкою. А тим часом Давид вів на Волинь Боняка, і от вони зупинилися на ночівлю, і коли смеркло в степу, встав Боняк, від'їхав од воїнів і почав вити по-вовчому і один вовк одвив йому. А тоді стало вийти безліч вовків. Боняк повернувся і сказав Давидові, «Обіцяна тобі перемога над Уграми завтра ранком». Боняк підготувався до бою. Давида він поставив під стягом, а своїх воїнів розділив на три полки. Одного з половецьких князів, Алтунопу, він пустив нападати на угорців. Угорці ж і Святополк посунули на нього кількома лавами, бо їх було сто тисяч. І от Алтунопа, підскакавши до першого ряду, випустив стріли і побіг назад. Угорці ж погналися за ним. Вони так захопилися гонитвою, що проскочили повз Боняка. Тоді Боняк замкнув їх з двох боків і кинувся за ними, рубаючи їх з тилу. І не пустили Боняк і Давид угорців назад, збили їх у клубок, як сокіл збиває галок. І змішавши сікли, і рубали їх сотнями. Угорці кинули тікати, і багато їх потонуло в сяні, а інші побігли в гори понад крутою річкою. І штовхали вони один одного з круч. А полувці гнали за ними два дні і сікли їх. Там же убили єпископа їхнього і багатьох бояр, говорили ж бо, що загинуло їх сорок тисяч. І не було миру на руській землі. Воювали князь князем, місто з містом, і той приводив половців, а той поляків, нападали і перехоплювали один в одного. Або волость, або место, або престол братний. И отвеща к нему, Владимир, ты, еси, прислал к нам река, Хочу, братья, прийти к вам и пожаловать свои своей обиды. Да сей еси пришел и, сидишь с своею братьею на едином ковре, и чему не жалуешь, до кого ти, обида? В літо 170 30 серпня в Куветечах зібралися в одне коло всі брати: Святопол Київський, Володимир Мономах, Олег Чернігівський. І прийшов до них Давид з Волині, той, що осліпив Василька, і спитав Давид Нащо ви мене кликали? Ось я. Хто на мене ображений? Відповів йому Володимир Мономах: Ти сам прислав до нас. Хочу, брати, прийти до вас і поскаржитися на свої кривди. Ось ти прийшов і сидиш з братами своїми на одному килимі, то чому ти не скаржишся? На кого з нас у тебе образи? І не відповідав Давид нічого. Тоді сіли брати на коней, стався та полк зі своєю дружиною, а Володимир і Олег кожен зі своєю окремо, а Давид сидів осторонь, і не підпускали вони його до себе, а думу думали про нього окремо. І, здумавшись, послали до Давида своїх мужів Путяту, Ратебора і Торчина, а ті сказали Давидові Ось що говорять тобі, брати, не хочемо дати тобі столу Володимирського на Волині, бо ти кинув ніж поміж нами, чого не було ще на руській землі. Та ми не зв'яжемо тебе і ніякого лиха не заподіємо. А ось що даємо тобі, іди, сідаю бузьку і острозі, а Святополк дає тобі дубно і чорнорийськ а Володимир Мономах дає тобі двісті гривень, і Олег з братом двісті гривень. Тоді ж послали князі своїх послів до Володара і Василька, і сказали Володареві, візьми брата свого Василька до себе, і хай вам буде одна волость, перемишль, і якщо вам буде любо, то сидіть там обидва, а якщо ні... То відпусти Василька сюди. Ми його прогодуємо тут. І сів Давид у буську, потім дав святополк Давидові дорогобуж, де той і помер. літо 1101 Зібралися всі брати Святополк Київський, Володимир Мономах і Олег і Давид. Прислали половці послів. От всіх князів своїх до всіх братів, просячи миру, і сказали їм руські князі Якщо хочете миру, то зберемося коло Сакова, і зібрались на раду біля Сакова, уклали мир, обміняли з заложниками і розійшлися в свої володіння. І рече Володимир Дивно ми, дружино, оже лошаді, хто жалує. Ею же орить кто, а сего чему не рассмотрите, Оже начнет смерд орати, и половчин приеха И ударит смерда стрелою, а кобылу его поиметь, И в село въехав, поиметь жену его, и дети, И все имение его возьмет. То лошади его жалуешь, а самого почему не жалуешь? В літо 1102-го Святопол Київський хотів посадити сина свого у Новгороді. Прийшли новгородці до Святополка і сказали йому, «Ось нас, князю, прислали до тебе і сказали нам у Новгороді, не хочемо ні Святополка, ні сина його. Якщо ж твій син має дві голови, то посилай його». «А ось цього князя Мстислава, сина Володимира Мономаха, нам дав ще дід його Всеволод. Ми самі вигодували собі князя і хочемо його». Святополк довго сперечався з ними, та вони не послухали його. взяли Мстислава і повернулися в Новгород. Того ж року було знамення в небі. 29 січня стояла ніби заграва пожежі зі сходу, з півдня, з заходу, з півночі, і було таке світло всю ніч, як від повного ясного місяця, і було так три дні. І люди, дивлячись на те знамення, зітхали і благали слізно, щоб повернулося те знамення на добро, адже бувають знамення одні на добро, а інші на зло. На прийдешнє літо добра мисль спала на серце руським князям. Задумали вони дерзнути на половців, піти в їхню землю, що й зробили, як скажемо далі, під наступним роком. В літо 1103 -го. поклав Бог на серце руським князям Святополкові і Володимирові Мономаху Думку благу. І зібрались на раду вони в Долобську. Сів Святополк із своєю дружиною, а Володимир зі своєю в одному шатрі і стала думати святополкова дружина і говорити до них Не годиться нині весною йти на половців. Погубимо смердів і поля їхні зрілею. І вигукнув тоді Володимир «Дивно мені чути, дружино, що коней ви жалієте, якими орите. А чому ви не подумаєте про те, що ось почне орати смерть? А приїде половчанин, уб'є його стрілою, а коня його візьме, а в село його приїхавши забере його жінку і дітей його, і все його добро. То коня вам шкода, а самого його не жаль?» І нічого не могла відповісти дружина Святополкова. Святополк же сказав, «Добре, я готовий йти!» І встав Святополк, а Володимир промовив до нього, «Це ти, брати, велике добро зробиш для руської землі!» І послали вони в Чернігів до Олега і до його брата Давида зі словами, «Ходімте разом на Половців, або живі будемо!» або помремо з честю, і послухав їх Давид, а Олег не захотів того і причину назвав Нездужею. Володимир же Мономах поцілував брата свого, пішов у Переяслав, а Святополк та інші князі за ним, і вирушили вони в похід на конях і на лодіях-човнах, і прийшли Дніпром нижче порогів і стали табором на острові Хортиці а потім сіли на коней, а піші висадилися з щовнів, і йшли вони полем чотири дні, аж до річки Сутень. Половці, почувши, що йде походом Русь, зібралися без числа і ліку, і почали думати. І сказав Урусоба, князь Половецький, «Попросимо миру у русичів, будуть вони битися нещадно з нами» бо ми багато зла заподіяли руській землі. А молоді сказали у Русобі, то ти боїшся русів, а ми не боїмося. Перебивши цих, підемо в землю їхню і заберемо їхні міста. І хто нас зупинить там? Руські ж воїни і князі готувалися до бою і давали обітниці Богу і його пречистій матері, хто кутею, хто милостинею. Убогим, а хто монастирям на потребу, а половці послали перед собою сторожі Алтунопу, який славився в них безстрашністю. Та руські князі теж послали свою сторожу і підстерегли Алтунопу, оточили його і вбили його і тих, хто був з ним, так, що ніхто з них не врятувався. І от пішли в наступ половецькі полки. Як ліс, кінця й краю не видно їм було, І Русь пішла проти них, І вселився великий жах у половецьке військо, І Бог вселив у них страх і трепет Перед лицем руських воїнів, І заціпеніли вони самі, І в коней їхніх не було швидкості в ногах. Наші ж із веселим гуком на конях і піші пішли назустріч їм. Коли ж побачили половці, як ринули на них руські, то, надійшовши до них, побігли перед полками руськими, а наші погнались, рубаючи їх. У день четвертого квітня велике спасіння прийшло на руську землю. Перемога збулася над ворогами нашими, і вбили тоді в бою Двадцять князів Половецьких і у Русобу вбили, а Белдузя-князя захопили в полон. Після того сіли брати в шатрі, перемігши ворогів своїх, і привели Белдузя до Святополка, і почав Белдузь давати за себе золото і срібло, і кони і худобу. Святополк же послав його до Володимира Мономаха, і коли він прийшов, Сказав йому Володимир, знай, ви покарані за те, що відступались від клятви, скільки разів клялись ви нам і все-таки воювали землю Руську. Чому ти не вчив синів своїх і рід свій не порушувати клятву, а проливав кров християнську? Хай же тепер буде кров твоя на голову тобі і звелів убити його. Руси взяли тоді худобу, і овець, і коней, і верблюдів, і половецькі вежі з добром та челяддю, і захопили поченігів, і торків із вежами, і повернулися на Русь з полоном великим, з славою і з перемогою великою. Вліто 1104. -го. Повели дочку Володареву за царевича, за Олексинича, царгород. Того ж літа повели Предславу дочку Святополка в Угорщину за королевича. Того ж літа було знамення на небі, стояло сонце в крузі, а посеред круга хрест. А посеред хреста сонце, а поза кругом з обох боків два сонця, а над сонцем поза кругом дуга рогами на північ. Таке ж знамення було і на місяці три ночі підряд. Половці же вже сошася від страха, і ні змогоша і стяга поставити, но побігоша, хватаючи конії, а друзі пеший побігоша. В літо 1106 воювали половці коло Зарічська, і послав на них святополк свого воєводу Яня Вишатича та ще путяту Іванка Захарича і Козарина. Прогнали вони половців і відняли у них полон. Тож літа помер Янь Старець добрий, який прожив дев'яносто років, у старості поважний, від нього я багато почув розповіді, які записав у літописі цьому. Був він муж, благий і лагідний, і тихий, уникав усякого зла. Похований він у Печерському монастирі. Того ж літа постриглася в черниці Юпраксія, сестра Володимира Мономаха дочка київського князя Всеволода. Вліто 1107 7 травня померла жона Володимира Мономаха, Гіта, дочка англійського короля Геральда. Того ж місяця воював Боняк і захопив коней біля Переяслава. Тоді ж прийшли Боняк і Шарукан Старий і багато інших князів половецьких, і стали біля Лубен Святополь же Та Володимир Мономах Та Мономахові сини Пішли на половців до Лубен І о шостій годині дня Перейшли в брід Річку Сулу І гукнули на них Половці жахнулися Від страху не могли і стягу поставити І побігли Хапаючи коней А декотрі бігли піші Наші рубали їх жинучись за ними, а інших руками ловили і гнали їх мало не до хоролу. Убили таза Бонякового брата, а Шарукан ледве утік. Покинули половці і обоз свій, і взяли його руські воїни в серпні на дванадцятий день і повернулися додому, русичі з великою перемогою. Того ж літа пішов Володимир Мономах до половецького князя Аєпи і до іншого Аєпи, і уклали мир. І взяв Володимир Мономах за свого сина Юрія Довгорукого Аєпину дочку, а 5 лютого тряслась земля вночі перед світанком. Вліто 1108-го. Закладена була церква святого Михайла, Золотоверха, князем Святополком 11 липня. Того ж літа вода була велика на Дніпрі, на Десні і на прип'яті. Да сю грамотцю прочитаючи, потісніться на вся діла добрі, славіще бога, святимі його. Смерті бо сяде, не боячи. Ні раті, ні от звері, но мужське діло творіті. Я недостойний дідом своїм Ярославом мудрим, і батьком своїм, і матір'ю своєю з роду мономахів, був наречений руським іменем Володимир при хрещенні Василем. Сидячи на санях, звертаюсь до вас із сим словом. «Діти мої, або хто інший, слухаючи мою грамотицю, не посмійтесь над нею, а прийміть її до свого серця і не лінуйтеся, а щиро трудіться. Пам'ятайте, як учив мудрий Василь, зібравши круг себе юнаків. При старших годиться мовчати, при мудрих слухати, старшим підкорятися». З рівними і меншими мати згоду і бесіду вести без лукавства. А що найбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати донизу, а душу вгору, перш за все Бога ради і душі своєї. Майте страх Божий у серці своєму, і милостиню подавайте щедру, бо то початок всякого добра. Що таке людина, як подумаєш про це? Великий єси, Господи, і дивні діла Твої, і ніяк не може розум людський осягнути всіх чудес Твоїх. Дивіться, як все мудро влаштовано на світі, як небо влаштовано. Або як сонце, або як місяць, або як зірки, і тьма, і світло, і земля, як на водах покладена, Господи, завдяки волі Твоїй, а звірі, а птиці різні, а риби всілякі. І цьому диву подивуємося, як Господь створив людину, і які різні та багатоликі і спраху, обличчя. Якби і всіх людей зібрати, то кожен має свій вид і образ обличчя. І тому подивуємося, як птиці небесні і звирю летять. І перш за все до нашого дому, але не поселяються в одній країні, а сильні й слабі, розлітаються по всіх землях, щоб наповнилися щебетом ліси й поля. Все це. Дав Бог людям на користь, на їжу і на радість їм. І знов скажемо, великі блага послані нам грішним людям. Ті ж птиці небесні, коли, Господи, їм повелиш, то заспівають і звеселяють людей, а коли ні, то, маючи і мову свою, оніміють. Прочитавши ці слова, діти мої, похваліть Творця всього земного і небесного. А все, що далі, то мого слабого розуму повчання. Найголовніше, не забувайте убогих, а якоможете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним погубити людину, хто б то не був правий чи винний перед вами, не вбивайте і не веліть вбивати його. Якщо й завинив хто в смерті, не губіть християнської душі. Якщо ж вам доведеться цілувати хрест перед братами своїми або перед будь-ким, то перше спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти твердо і тільки тоді цілуйте. А поклявшись, не переступайте клятви, Бо загубите душу свою. Ніколи не майте гордині в своєму серці і в розумі, А скажіть, сьогодні живий, а завтра помру, смертні ми. Старих шануйте, як батька, а молодих, як братів. В домі своєму не ледачкуйте, а за всім приглядайте самі. Не покладайтесь на Тиуна або на Отрока, щоб не посміялися люди ні над домом вашим, ні над вашим обідом. На війну вирушивши, не лінуйтесь, не сподівайтесь на воєвод. Ні їжі, ні петю не віддавайтесь без міри, ні солодкому сну. Сторожу самі споряджайте. І вночі з усіх боків, поставивши охорону, лягайте відпочивати коло своїх воїнів, а вставайте рано. Зброю не скидайте з себе поспіхом, не оглянувшись добре, адже буває, що через лінь людина зненацька гине. Брехні, остерігайтесь і пияцтва, і блуду, від того душа гине і тіло. Куди б ви не верстали шлях своєю землею, не давайте отрокам своїм чинити зло і шкоду ні селам, ні посівам, щоб люди не проклинали вас. А куди б не прийшли і де б не зупинилися, напійте і нагодуйте нужденного. Найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов, простий чи знатний, чи посол. Якщо не можете пошанувати його дарунком, то пригостіть його їжею і питвом, бо він, мандруючи далі, прославить вас у всіх землях доброю чи злою людиною. Хворого навідайте, покійника проведіть, в останню дорогу, бо всі ми смертні. Не променіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте, жінку свою любіть, та не давайте їй влади над собою. Якщо забуваєте про це, то частіше заглядайте в мою грамотицю, і мені буде не соромно, і вам буде добре, що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь, як батько мій, дома сидячи, знав п'ять мов. Через те й честь йому була в інших країнах. Лінощі це мати всьому дурному. Хто що й знав, те забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтесь. Ні на що хороше, і хай не застане вас сонце в постелі. Так робив мій батько покійний і всі добрі мужі. На заутріні воздайте богові хвалу, на світанні, побачивши сонце, з радістю прославте Бога і скажіть. Просвіти, очі мої, Христе Боже, іще Господи, додай мені літо до літа щоб я честю й добром виправдав життя своє. Так я похваляю Господа, коли сідаю думати з дружиною, або збираюся чинити суд людям, або їхати на полювання, або збирати данину, або лягти спочивати. Спочинок у полудень людям дається за труди. Після трудів спочиває і звір, і птиця. І люди. А тепер повідаю вам, діти, як трудився я в походах і на ловах з тринадцяти років. Спершу я на Волгу пішов, лісами, крізь землю В'ятичів, послав мене батько туди, до Ростова Суздальського. І знову вдруге ходив я до Смоленська, а від Смоленська ходив до Володимира на Волині. Тієї ж зими. Послали мене брати в Березця на пожарище, що поляки попалили, і там я правив містом утехомиреним. Потім послав мене Святослав у Польщу, ходив я до Чеського лісу і ходив у тих землях чотири місяці. Коли Святослав помер, знов я ходив у Смоленськ, із Смоленська повернувшись. Прийшов крізь половецькі війська з боєм до Переяслава і застав там батька, який повернувся з походу. А потім того ж літа ходили ми з батьком до Чернігова битися з Борисом і Олегом і перемогли їх. Знов ганялися за половцями і гнали їх за хорол і обоз їхній великий взяли. А на весну посадив мене батько в Переяславі вище всіх братів, і билися ми з половцями, і ходили до Дніпра, за річку Супій, і на шляху зустріли нас раптово половецькі князі з вісьмома тисячами воїнів, і ми хотіли з ними битися, та наша зброя була відправлена вперед на возах, і ми вступили в місто Прилуки». А наступного дня пішли ми до Білої Вежі, перебили дев'ятсот половців, і двох князів їхніх узяли – Осеня і Сакзя, і тільки два воїни їхні втекли. І знову, після смерті батька, на стугні билися ми з половцями до вечора, билися біля Халепа, села над Дніпром, а потім миру клали з їхніми князями. А потім Олег пішов на мене з усією половецькою землею до Чернігова, і билась дружина моя з ними вісім днів за малий вал і не дала їм увійти в місто. Пожалів я християнські душі, села, палаючи та монастирі, і сказав, хай не похваляються своєю силою погані і віддав Олегові стіл його батька в Чернігові, а сам пішов на стіл свого батька в Переяслав. І вийшли ми з Чернігова, і їхали крізь полки половецькі, близько ста чоловік нас було з дітьми та жінками, і облизувалися на нас половці, не би вовки, стоячи біля перевозу і на горах, та Бог і Святий Борис. Не дав мене їм на поживу. Живі та здорові прибули ми до Переяслава. Сидів я в Переяславі три літа і три зими з дружиною своєю, і багато лиха та біди випало нам від війни і голоду. Іще не раз ми ходили на половців, ганялися за боняком, били їхніх князів, а деяких брали в полон. Чернігова ж і до Києва. Я разів сто їздив до батька на коні, верстаючи всю дорогу за один день до вечірні, а всього походів було вісімдесят три великих, а решту і не згадаю менших. Укладав я мир з половецькими князями без одного двадцять разів при батькові і без батька і роздаровував багато худоби і своєї одежі і відпустив із оков сто кращих князів Половецьких, серед них братів Шаруканевих, братів Багубарсових і братів Осеннєвих. Ось як я трудився на ловах-полюваннях, коли сидів у Чернігові, коней диких ловив я своїми руками в пущах і на рівнині, і зв'язував їх живими. Два тури кидали мене рогами разом з моїм конем. Один олень колов мене, а з двох лосів один топтав ногами, а другий рогами бив. Дикий кабан у мене на стегні меч одірвав. Ведмідь мені при самому коліні пітник прокусив. А лютий звір стрибнув до мене на сідло і коня зі мною повалив. Та Бог зберіг мене живим і цілим. Із коня я падав багато разів, і голову собі двічі розбивав, і руки та ноги в юності ламав, не дорожив своїм життям і не щадив своєї голови. А що належало робити молодшому воїнові, моєму отроку, те сам я робив на війні. І на ловах, вночі, і вдень, в спеку і в холод, не даючи собі спокою. Не покладався я на посадників, ні на биричів, все робив сам, що треба було. Весь лад удома в себе сам настановлював. Стежив я за роботою ловчих і конюхів. І про соколів та яструбів сам турбувався, і бідного смерда і убогу вдову теж не давав я на поталу сильним. Не судіть мене, діти, або хто інший, хто прочитає моє слово. Не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і прославляю милість Його за те, що Він мене грішного і слабого стільки років охороняв, от смертельної небезпеки, і нелінивим мене створив, а на всякі людські діла достойним. Прочитавши цю грамотицю, постарайтеся робити добрі діла на землі. Смерть, діти, не бійтеся ні на війні, ні от звіра. Труд виконуйте мужеський, як вам те Бог дасть. Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2007 році. Текст читав Василь Обручов.